Jó reggelt! Ma egyes állítások szerint 2022. szeptember 22-e, illetve 29-e van, csak hogy saját magamat, és az kicsit meglepő volt. És csütörtök van, a hétből még egy nap van hátra, de hát minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. A kevés zene oka az, hogy ha bár eddig a Műsorszolgáltatók, amelyekkel dolgoztam, tudtam, mal, ezt nem fejezem be, de én minden esetre írtam ma az ügyvédemnek hajnalban, hogy nézzen utána a szerzői jogdíjak fizetési módjának, hogy ez ügyben is tiszta legyen a műsorunk. Amint válaszol, kiderül, hogy mit, vagy mit nem kell tennem, akkor az öneri kínálat nagyjából visszáll a régi helyzetbe. Már amennyiben egyetlen volt régi helyzet, és sokkal több zene lesz már, amikor, mert ma például egyáltalán nem is lenne rá idő, Borbély Lénárt, Csepel polgármestere, Wintermontel Zsolt, a fővárosi közgyűlés Fideszes frakcióvezetője, Györgyevics Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója és Kisambrus Budapest általános főpolgármester helyettese lesznek ma a vendégeim. Jó reggelt kívánok, kívánok. Fialaj János vagyok, és Borbé Lénártot, kérdezem Csepel polgármesterét. Én vagyok az önök. Köszönöm a rendelkezésre állását, különösen azt, hogy ilyen gyorsan, hiszen ezt tegnap beszéltük meg, de szerintem nagyon praktikusan reagált, hiszen ez a történet ugyan hétfőn is és kedden is érdekes lenne, de miután tegnap lehetett bejelenteni az öröm, hirtelen a következtében az ember igyekszik a hírek uszájában közel lenni az eseményekhez időben. Um, vegyük a lényeget, aztán utána beszéljünk a lényegtelen dolgokról. Ön mikor, milyen formában értesült arról, hogy egy munkásszállás lehet, hogy bezárnak, vagy nem is lehet, hanem bezárnak, és ez, ezáltal emberek kerülnek, kerülhetnek az utcára? Néhány héttel azelőtt, pontosan nem is emlékszem, három-négy héttel azelőtt talán a Körülbelül igen 3-4 héttel ezelőtt lehetett, hogy a, a szálló üzemeltető cégcsoport vezetője e, értesített arról, hogy olyan helyzetbe kerültek az energiaválság miatt, hogy fenntarthatatlanná vált a szálló, hiszen e, a béleti ziak megfizetése mellett is 80 millió forintos e, mínuszt generál, amit, e, amit nem, tudnak, nem, tudnak, e, nem tudnak kezelni, és e, amikor ez megtörtént, akkor én azonnal a Cseppeli önkormányzat szociális szolgálatával egyeztetve, illetve a kormányhivatallal. Továbbá a rendőrkapitányunkkal, közteletfelügyelő vezetőnkkel konzultáltam, és azonnal fölvettük a szállóval a kapcsolatot. Sőt, nem csak ezzel, hanem a többi szállóban is elkezdtük felmérni, hogy mi a helyzet, mire lehet számítani. A többi szállóval, ami egyébként ennek a cégcsoportnak volt a tulajdona, vagy a többi szállóval, amelyek egyáltalán ebben a szérában dolgoznak? Nem, többi szállóval, uh -huh. akik akik uh, ebben vagy hasonló Sok dolgoznak. Van egy pár igen a, a, a Csepel művek területén. És, uh, tehát fölvettük a kapcsolatot, és végigjártuk a kollégáimmal, a kollégáim pontosabban az önkormányzat nevében végigjárták a családokat, akiket elértek. Fölmértük, hogy 200 felnőtt és 50 gyerek van ott a, a portásnak a tájékoztatása szerint. Ebből már az első nap 134 embert elértünk, és mindenkinél arra voltunk kíváncsiak, hogy egyrészt a legfontosabb, hogy kinél van gyerek, másik nagyon fontos, hogy ki hogyan tudja megoldani, és hát vegyes volt az arány, többen jelezték, hogy nem tudják megoldani. Én ezt a problémakört egyébként... persze meg... várjon, nyilvánvaló vagy nem nyilvánvaló, ők akkor már tudták, hogy egyébként, hogyha nem jár közbe valaki az érdekükben, akkor mi lesz a sorsuk? Akkor már nagy valószínűséggel tudták, igen. A... Így meg annyi elkeseredett és kétségbe esett emberrel volt módja találkozni önnek, illetőleg ennek a szférának már, mint az önkormányzati, szociális szférának a szakembereinek? Így van, hát nyilvánvalóan ezt a problémát ezt kezelni kell. Mi azért vagyunk, hogy a csepeliek ügyeit intézzük, bár meg kell jegyeznem, hogy ezek a családok csepelen élnek, de ezek többnyire egyébként vidékről, szabolcs már berekből illetve Borsod megyéből költöztek ide, és nem is feltétlenül csepelen dolgoznak, feltételezésem szerint. Nem is feltétlenül csepelen dolgoznak, de csak a probléma az, hogy uh -huh. keletkezett nálunk, és a problémát, hogy ott kell kezelni, ahol ez Igen. keletkezik. Tehát... Az nyilvánvaló volt az ön számára, hülye kérdés, de nem lehet jobban föltenni, hogy önnek ebben valamit tennie kell? Hát ez egyértelmű. És az is egyértelmű volt az ön számára a legelején, hogy valami lesz, ami egyébként nem lehet azonos a bezárással, vagy ez csak a legszebb reménye volt? Hát nézze, ez a ez az önkormányzatunknál, meg általában mindenkinek ez csak egy problémakör, mert emellett nyilvánvalóan uh, van olyan kihívás, amivel természetesen minden magyarországi önkormányzat köztük mi is szembesülünk, nem beszélve a, a lakosságnak a problémáiról, de nyilvánvalóan folyamatban voltak, meg vannak a, az energiabeszerzéseink, már volt, amire lekötött szerződésünk volt, a, többszörös, többszörös árakat a, kaptunk a, ajánlatban, tehát Nyilvánvalóan mellett a problémakör mellett a, az egyik nagyon fontos dolog, ami leköti a mindennapjainkat, hogy az önkormányzat működését a, hogyan tudjuk biztosítani, milyen prioritási sorrendben. Tehát ezen is dolgoztunk, de természetesen nyilván nem mentünk el emellett. Tehát több problémát próbálunk egyszerre kezelni, amellett, hogy próbáljuk a, a nem nemcsak a működőképességét, hanem a színvonalát is milyen alternatívák voltak? Meg gondolom nagyon sok alternatíva nem lehetett. Hát van, akinek olyan alternatívája volt, hogy volt üres egy másik szállón, oda uh -huh. esetleg át tudott volna költözni. Van, akinek olyan alternatívája lehetett volna, hogy adott esetben visszatér a, oda, ahonnan érkezett, tehát Budapesten kívülre volt, akinek nem volt alternatívája egyáltalán. A, ilyen pedig nem létezik, tehát olyan nem lehet, hogy nincs, nincs megoldás. Meg... Mi volt aztán a folyamat következő része? Jeleztem a kormánynak is, tehát itt volt egy komoly kapcsolat ebben az ügyben, hogy mi fog történni, mert én azt feltételeztem, hogy ez nem csak Csepelen jelentkezhet ez az ilyen típus probléma, hanem egyébként más szállókon is, de nekünk egyébként nyilván a Cseppelét kellett, kellett kezelni, és én egyébként Jelinek Dánielel, az Indotech Group vezetőjével tartottam a kapcsolatot, és egyeztetések is voltak. És a, ezért is furcsa... Milyen volt a lege Oda állj, el, el, el jutni, de azt áruljál, hogy milyen volt a kapcsolatfelvételnek a hangneme, mennyire ment könnyedén, mennyire változott ez a folyamat, ha egyáltalán változott, vagy végig együttműködést tapasztalt. A jelének úr együttműködő volt ebben a tekintetben, hiszen jelezte a problémát, de azt is jelezte, hogy gondolkodnak az esetleges megoldáson, és hogy hogyan tudnának egyébként segíteni ebben a, ebben a szituációban, de a bezárást azt mindenképpen kilátásba helyezték, és felajánlották a segítséget, csak nyilván abban a adott pillanatban még ezt nem láttuk. Hogy azt árulja nekem, hogy ebben a szituációban, amiből egyébként 12 jelen pillanatban és remélhetőleg a közeljövőben sem lesz egy tucat, bár a közeljövőben lehet az egyértelmű volt, hogy az indotteknek ez a jelzése, ez figyelemfelhívás volt, és egyébként nem száz százalék, hogy bezárják ezt a munkás A kezdeti egyeztetéseken az volt az alapértelmezés, hogy bezárják ezt a szállót. Hm. Tehát egyértelműen ez volt a cél, hogy a szállót... Bezárják. Hogyan sikerült megváltoztatni ezt a döntést önnek, vagy bárki másnak? Ezt úgy sikerült megváltoztatni, hogy, hogy normális hangvételben tárgyaltunk. Ameddig a főpolgármester úr csak fenyegetőzött meg üzengetett, És egyébként azt ígérte, hogy felveszi a kapcsolatot a szállóval. És nem vette fel a kapcsolatot se a szállóval, se az ott Oké, okay, Ez egy fontos vonal, és most már ez itt becsatlakozott ebbe a folyamba. Ahhoz képest, hogy ön egyébként, illetve az ön, mármint az önkormányzat emberei eljártak, ahhoz képest mennyi idővel később jelentkezett a Facebookon ezzel a történettel a főpolgármester. A főpolgármester már a legutolsó pillanatban kapcsolódott be, amikor amikor uh, én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen Facebook-post témának gondolt ezt az egészet, mert ha komolyan vette volna, akkor én szerintem fölveszi a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, hogy közösen gondolkodjunk, hogyha már ő is segíteni szeretne, és mindenképpen fölveszi a kapcsolatot az ott élő emberekkel, akik állítólag fontosak, de semmelyik nem történt meg, sőt az indotekkel sem vette fel a kapcsolatot, holott a cégcsoport elmondása szerint kereste a főpolgármesterről, de ő egyszer sem érte ezzel szemben mi szerveztünk a végén egy megbeszélést, megszerveztünk egy találkozót, és ott jutottunk dűlőre eltekintetben, hogy benmaradhatnak a családok a bérleti díjuk megfizetése mellett. Azt a 80 millió forintos hiányt ezt a cég ezt bevállalja, és abban is maradtunk, hogy fel fogják újítani ezt a szállót, őszkomfortossá teszik, hiszen jelenleg nem az, illetve illetve olyan energiatakarékos megújulását tervezik, ami sokkal fenntarthatóbbá teszi, és ezzel együtt egyébként az ő kérésük az az volt, hogy szeretnének még szállókat kialakítani, viszont itt ugye volt egy ütközési pont, mert mi olyan szállót a kelletben nem engedünk be, ami ide importál adott esetben problémát vidékről, hiszen nekünk a csepeliek problémát kell első körben megoldani, és azt úgy sikerült feloldani, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően olyan munkásszállók alakulhatnak meg, amit településrendezési szerződéshez fogunk kötni, ami azt jelenti, hogy kizárólag a munkavállalók lakhatnak ott, összkonfortos kell legyen ez a szálló, ezzel is ugye egy minőséget adva az egésznek, illetve, ami nagyon fontos feltétel, hogy akkor jöhet létre munkásszálló, hogyha az üzemeltető cég rendelkezik munkásszállással kapcsolatos lekötött szerződéssel valamilyen céggel vagy állami szervezettel, hiszen nem ritka, hogy adott esetben a rendőrséggel is mondjuk van ilyen, ilyen megállapodása egy-egy cégnek. Ez, um. nagyon, ez nagyon szép, és természetesen uh, én ennek a megoldásnak szívből örülök, de ha ön ülne a helyemben, vagy a helyemen, és én lennék a csepeli polgármester, amire kicsi a valószínűség, az előbbi még előfordulhat, az utóbbi kizárt, akkor azért biztos megkérdeznéd tőlem, hogy mondja, fiala, ez hogyan van, hogy korábban be akart valaki valamit zárni, mert egyébként 80 millió forintos hiánya van, és ez feltétlenül csak növekedett volna, Ugyanakkor sikerült önnek elérnie azt, hogy nem elég, hogy nem zárja be, de újabb épületeket alakítaná át munkászállásra, sőt vállalja mindazokat a feltételeket, amelyeket ön támaszt. Ezt hogyan sikerült elérni? Mert ez számomra, ugye én elolvastam az ezzel kapcsolatos híradásokat, azokban ez szerepelt, de az, hogy erre önnek hogyan sikerült rávennie a cégcsoportot és annak tulajdonosát jelenteket, erről elképzelésem sincs beavat. De egyébként a válasz az nem bonyolult szerintem. Az Indotec Group az egy elég tőkerős cég, fogalmazjuk meg így mondjuk úgy elég finoman. És aki, aki belenéz egyébként a cégnek a, a működésébe, vagy körbetekint a cég körül, az látja, hogy egyébként ezen túl is különböző társadalmi felelősségvállalásokban szerepet, szerepet vállal ez a cégcsoport. Tehát nem áll tőle távol. Ebben az esetben ugyanez egyébként megtörtént, de nyilván azért az egy, elég, az egy elég komoly beavatkozás, és emellett megnyitjuk annak a lehetőségét, hogy azért azt láttuk, hogy az elmúlt évtizedben a gazdaság az nagyon erősen felpörgött, nagyon megerősödött, és nagyon sok munkahely keletkezett, nagyon sok munkahely jött létre. És nem véletlenül van az, hogy a munkásszállások egyébként több helyen alakultak, hiszen hiszen már-már már Budapesten azt mondhatom, hogy munkaerő hiány van, csak az építőipart nézzük, tehát, hogy nagyon fontos az, hogy embereket tudjunk, tudjanak cégek dolgoztatni, tehát szükség van erre, a, erre a, az üzletágra, és én azt gondolom, hogy azért ez egy olyan üzletág, ami a későbbiekben kitermelhet egy olyan profitot, amiből érdemes visszaforgatni abba, hogy most ezt a helyzetet megoldjuk. Mi volt a kulcsmotívum, amitől megfordult a történet? Hát a kulcsmocivuma 250 ember, és köztük az 50 gyerek. De én azt kérdezem, hogy a, jelinekben, a Jelinek Dávidban hol, hol dőlt föl a borjú, amikor azt mondta, hogy mégsem. Hiszen azokkal az adatokkal, amelyekkel ön szembesítette őt, azokkal feltehetően ő is tisztában volt. Tisztában volt, de ez a legutolsó megbeszélésünk, viszonylag hosszú megbeszélésünknek a, a folyamán el. Tehát amikor leültünk egymással, még egyikben se tudta, hogy mi fog történni. Pontosan, uh, nyilván voltak, uh, voltak javaslatok, de, de ez pontosan a megbeszélésünk végére körvonalazódott. Oké, okay, rosszul mondtam a nevet, Jelinek, Daniel, ez egy racionális döntés volt a részéről, vagy ez érzelmileg is motivált volt, független attól, hogy egy üzletember fejével nehezen tudok gondolkodni? Hát uh, alapvetően Jelinek, Daniel üzletember, tehát ez nyilván nem mondtam újat, és az üzlet emberek főleg akik sikeresek, azok racionális döntéseket hoznak. Ez nyilvánvalóan elvítathatatlan. De az egész beszélgetésnek egyébként a hangulata az, az olyan volt, hogy, hogy érezhető, hogy azért van ebben uh, erkölcsi felelősségvállalás is, hiszen itt nagyon-nagyon sok emberről van szó. És én el is mondtam egyébként, hogy uh, itt felelősséggel tartozik a cégcsoport, hiszen létrehozott egy olyan szállót, amivel ide vonzott fel nagyon sok uh, embert, és ezért most ezt a problémát uh, itt keletkeztették, nekünk itt kell tudni mindenképpen kezelni, és ő ezt megértette, és egyébként partner volt benne. Én azt hiszem, hogy egy nagyon észszerű, és mindenki számára jó megoldás szület. Ugye itt ezek az ő tulajdonai? Igen. És most pluszban hány munkás létrehozásáról van szó? Vagy lesz szó? Van, uh, vannak a cégnek, tehát ez a cég tulajdona így a pontos megoldás. Uh -huh. uh, a cégnek van még Pontosan nem tudom, hogy mennyi, talán kb. négy darab olyan épületek, hiszen a csepelműveken belül több uh -huh. elhagyatott, romos, mondjuk, hogy lepukkant épület, uh -huh. épület van, amik ugye régen, a, ahogy mi mondjuk, csepel a magyar iparbőrsé, nyilván az ipart szolgálták ki, uh -huh. már teljesen üresen álltak, tehát gyakorlatilag a, a csepelműveknek az egyébként sem ideális környezetét tovább szülömösítik, hogyha így tetszik, úgyhogy én azt gondolom, hogyha ezekből, ezekből minőségi, megfizethető és valódi munkásszállások, amik szigorú feltételekkel vannak kontrollálva a születnek, akkor így a vállalkozónak is nyilvánvalóan megéri, és nyilvánvalóan Csepelnek a színvonalát tovább tudja erősíteni, és a Csepel művekben is talán hozhat egy bizonyos megújulást. Hülye a kérdés, nem lehet kihagyni, örült a munkásszálló nép? Hát természetesen igen, tehát rengeteg-rengeteg köszönő üzenetet kaptam, úgyhogy nagyon sok embernek kilátástalan volt a helyzete, mert azért a, amikor ők szembesültek ezzel az egész szituációval, akkor talán már egy hónap sem volt hátra most. Igen. Képzelj el, hogyha azt mondják, hogy egy hónapon belül menned kell, és aki egyedül van esetlegesen, nyilván annak is probléma, de ott nagyon sokan vannak egyébként több gyermekkel, tehát tehát nekik teljesen kilátástalannak tűnt a helyzetük, és arról nem beszélve, hogy egyébként nem csak vidékről ideérkezett családok, hanem adott esetben még Ukrajnából érkező, ha úgy tetszik, menekültek is vannak ott, illetve nagyon vegyes a kép, hiszen az önkormányzatnak saját dolgozója is bérel ott ingatlant, és ebben a helyzetben, amikor ilyen nagyszámú segítségre lenne szükségük, akkor sajnos az önkormányzatnak, mint ahogy egyik önkormányzatnak sem Magyarországon nem áll rendelkezésére egyszerre annyi lakás vagy annyi ingatlan, hogy segíteni tudjon mindenkin egyszerre, úgyhogy ez egy komoly probléma volt, és a komoly probléma a komoly megoldásának pedig nagyon-nagyon örült mindenki, aki ott lakik, de azt hiszem, hogy nem csak akik ott laknak, hanem akik szolidaritást éreztek ezekkel az emberekkel, azok is. Mielőtt megköszönném önnek a részvételt, sajnos nem lehet elfeledkezni arról, amiről én is kérdeztem. Ön hamarabb említette, és akkor felolvasok pár mondatot, ezek idézetek, részint öntől, részint a főpolgármestertől és a beszélgetésünk utolsó két perce azzal telik majd, hogy ön ezt vagy elengedi, vagy kommentálja, el tudja dönteni ön a szakember. Én a másik oldalon vagyok elvileg a szakember, aki viszont ezt nem hagyhatja ki. E, azt írja ön, ezzel nem csak kezeltük és megoldottuk a fennálló problémát, de minőségi és megfizethető szálláshelyek is létesülhetnek csepelem. Ebből is jól látszik, hogy az ilyen nehéz helyzetben a megoldás csak tárgyalásos úton együttműködve lehet megtalálni, nem pedig fenyegetőzve és üzengetve, ahogyan azt Karácsony Gergely fölpolgármester tette. Karácsony a következőket írta. Az se baj, ha erről Csepel Fideszes polgármesterével tárgyal, mármint jelének Dániel, hiszen minden polgármesternek dolga most a legkiszolgáltatottabb emberek védelme a megérhetési válságban, a növekvés szociális helyzben segíteni kötelesség a piaci alapú gondolkodást, igenis felírja az emberség parancsa. Hát erre igazából annyit tudok elmondani, hogy én nem tudom és nem is akarom eldönteni hogy ki mit gondoljon erről az egészről. Én annyit tudok uh, megismételni, hogy amikor érzékeltük a problémát, akkor uh, össze, összeült, egy, összeült egy stáb, ahol bevontunk uh, több szakembert. A szociális szolgálat volt ennek a, ennek a gerince. Felkerestük a családokat, mindenkivel egyenként tárgyaltunk, akit elértünk, közben tárgyaltunk a tékcsoporttal, és született egy békés, mindenki számára megfelelő megoldás. Karácsony Gergely ezzel szemben írt kettő darab Facebook posztot, amelyben fenyegetőzött, és gyakorlatilag olyan, olyan múltrendszert idéző módon lépett fel, ami egyébként egészen meglepő volt, és annyira gondolta komolyan a segítségnyújtást, hogy egy telefon erejéig meg nem kereste se a szállót, se a cégcsoportot, és se a helyi önkormányzatot. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben egy főpolgármesternek szerintem az első gondolata az, hogy felveszi a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, hogy tud-e egyedül segíteni, fogjunk össze, mit csináljunk, mert egyébként a bajban össze kell fogni. Tehát azt gondolom, hogy ha baj van, akkor itt nincs helye pártpolitikának, és nincs helye politikai haszonszerzésnek össze kell fogni, és segíteni kell az embereknek hiszen ezért választottak meg bennünket. Köszönöm szépen, jelen pillanatban Karácsony gergely nem állok kapcsolatban, de fél kilenctől Kis Ambrusra beszélgetek, majd megkérdezem tőle, hogy ő erről a történetről tud is mit tud. Örülök annak, hogy beszéltünk. Maga az aprópó a sajnálatos volt, de remélhetőleg akkor rózsásabb lesz a helyzet, mint előtte volt, függetle attól, Ugye a nemzetközi helyzet fokozódása következtében egy ideig azért még rossz szelek fognak fújni. Köszönöm szépen a rendelkezésre állását Csepe polgármesterének, Bormé Lénátnak. köszönöm szépen. Most elküldök néhány esemest. Szám szerint egyet, ez elment, aztán még egyet, ez kettő, azt nem kell elküldeni, ezt el kell küldeni, ez három, ezt el kell küldeni, ez négy, ezt el kell küldeni, ez öt. Igen. Most meg kell néznem, hogy én most jó telefonszámot hívok. Nem, természetesen rosszat hívok. Jó reggelt! Jó reggelt! Átettem ment egy másik szolgáltatóhoz, így nem is sikerült felhívnom. Hát általában a pontos telefonszám nagyobb. Ilyen. Nagyobb sikerrel jár, igen. Uh, essünk át a nehezén, uh, nem vagyunk barátok, de SMS-eztünk, illetve én küldtem egy SMS-t, uh, és ő reagált vasárnap. Ennek a tartalmát nem osztom meg a nagy érdeművel, de írtam valamit önnek, és ön megtisztelt azzal, hogy válaszolt. A Budapest negyedik kelet időközi egyéni választókeleti képviselőválasztás nyert Fehérvári Zsolt István durván 60 szavazattal Jókai Attillával szemben. Maholányi úr nyert, Fehérváris volt, az Iszomja öltje volt, Maholányi úr nyert az LMP színeiben, de egyébként valóban, hogy máshol ak ak Akkor úr. Elnézést, akkor egy rossz papírt hoztam, illetve egy jó papírt hoztam, de az eredmények nem ezen vannak, úgyhogy köszönöm szépen, hogy kijavított. Köszönöm, elnézést. E e ez, ez a minimum, a te eredményt természetesen tartjuk. Én azt gondolom, ezt a legutóbbi műsorban el is mondtam, hogy Jókai Attila. az eddigi munkája. De a hatvanas különbség az nagyjából stimmel. Hat, igen, igen 60, 60, 60 szavazattal maradt alul, tehát... E Maholányi Zsolt, DK, LMP Momentum, MSZP, Párbeszéd, UP, Újpest, tiek közössége, elnézést kérek. Igen, ennyi, 60 szavazat, nagyon szoros volt az eredmény, de természetesen a választás az úgy dől el, hogy azok, akik elmennek, és úgy arányban, ahogy szavaznak, de természetesen... Ez teljesen rendben van. Mondom, én Attilát nagyon sajnálom, és azt a közösséget, mert én meg vagyok róla győződve, hogy, hogy, hogy Attila abban a kilenc évben, amikor képviselőként dolgozott, az eredmény is meglátszott a körzeten. Az elmúlt három évben az nem történt semmi, de az ott élőknek ezek szerint más szempontjaik voltak ebben a kérdésben. sejti -e, hogy ennek van-e különösebb oka? A hatvanas különbség az nem nagyon jelentős, de sírni csak a győztesnek szabad. Szorul ez különösebb elemzésre, vagy nem? Ö, talán az, ami mögötte van, ami nyilván ilyen kurisszatitkokat nem <gül> nagyon árulhatok el. Vannak? Ami, de mind, vannak természetesen. Hát van, ugye, most már most már azt lehet állítani, hogy mindenki, tehát akár az, egy, akár, akül, akár az ellenszék külön-külön pártjai, akár így összefogva a Fideszről már régóta mondják, hogy egy professzionális kampányképezete van, és amikor egy időközi választás van, akkor ezt a professzionális kampányképezetet még hatékonyabban, még nagyobb erőkoncentrációval lehet végezni. Ezek alapján az ember számít egyfajta eredményre, egy bizonyos számra, és a végén aztán ugye a tények meg kiderülnek este hét után, amikor... Bezártak az, a, a szavazóhelyiségek, és kibontották az urnát, és megszámolták a szavazatokat. Ebben volt eltérés, ennek az okait is kell vizsgálnunk, illetve még egyszer azt, hogy hogyan kell, hogyan tudunk fölkészülni arra, hogy most már, erről is beszéltünk, határozott meggyőződésem, és volt egy pici reményem még, hogy ez egy változik, de 2019 össze óta... A helyi önkormányzati választások átalakultak országos pártpolitikai listás szavazását, tehát már nem az, az én megítélésem szerint és szerény véleményem szerint nem az ember, nem a jelölt, nem a korábbi teljesítménye, nem az eddig elért eredmények vagy akár az elmúlt időszakban e, eredménytelenség dönt, hanem az, hogy milyen pártszimpátia van és a, a, abban a körzetben, a szociológiai viszonyok milyenek, és ha általában egy országos választáson a baloldalnak többségű van, akkor teljesen mindegy, hogy mi van az önkormányzatban, akkor is az alapján szavaznak. Szerintem ez történt most is, és ezt kell végig gondolnunk, nem csak nekünk itt, hanem mindenhol, hogyha egy önkormányzati, egy helyi választás is az országos párt preferenciák alapján dől el, akkor arra van-e, és milyen válaszunk. Igen, hát azért uh, elég széles a skála, mert amit ön mond, azt is mondják, mondják az ellenkezőjét is, beszélnek a részvételről, azért azt mondja, hogy alacsony, egy bizonyos beszélgetésben, amire jön egy másik, és azt mondja, hogy de nem is volt az. Itt ugye összehasonlítják a parlamenti választásokat az önkormányzati választások arányával, az időközi önkormányzati választások részvételi arányát, a nem időközi uh, önkormányzati választások részvételi arányával, és gyakorlati ezek a beszélgetések egy olyan ember számára, mint én, aki ezekkel az adatokkal többé-kevésbé járatos, de ugyanakkor nem elemző és nem is szeretnék elemző lenni. Nagyjából, hogy az egyik zsebemre csapok, akkor idehúz, a másik zsebemre csapok, odahúz, meghallgatok mindenkit és azon gondolkodom, hogy vajon hogyan lehet egy és ugyanazon dolgot ennyiféleképpen elemezni. De ezt gondolom ön is tapasztalhatja. Ö, igen, de azért emlékezünk vissza, hogy talán a tizen... Hűha, nem akarok utaságot mondani. Most ugye a 18-ban volt a választás. Igen, a 18-as választásnál mondták azt, hogy ú, a magas részvétel az a baloldalnak fog kedvezni. Ez így van. Mondták az elemzők. magas volt a részvétel, és kétharmadnal nyert a Fidesz. Tehát azért mondom, hogy, hogy én óvatosan bánnék. Mert a, a, a, most leszámítom azt, hogy természetesen a politika és a politikusok szeretik a sok-sok adatból azt a halmast kiszedni, amely az ő igazát, ő magyarázatát, ő sikerének indokát támasztja alá. Nem állítom, hogy én sem szoktam néha ebbe a hibában esni. Itt most volt néhány önkormányzati időközi választás, hogy Újpesten kettő is volt, két teljesen más szociológiai körzetben, az egyikben 19%-os a részvétel, most ugye 26%- itt most magasabb volt a részvétel, de, de, de szorosabb volt az eredmény, tehát mindössze 4% volt a különbség a két jel között. Tehát azért mondom, hogy lehet semmigíteni az adatok között. A lényeg az, az, hogy született egy eredmény, azt tiszteletben kell tartani, és megnézni azt, amit mondtam, hogy van-e arra választunk. Az én megítélésem szerint itt Újpesten legalábbis, amit a legjobban ismerek, úgy tűnik, hogy az országos pártpreferencia az, ami, ami minden típusú választást eldönt. És majd nyilvánvalóan meglátjuk, hogy ez hogyan tudjuk kezelni. Mennyire volt szomorú? De nem is magam miatt, mert nyilván ugye ebben a választásban ugye én nem voltam érintett olyan szempontból, hogy sem az újpesti képviselőtestületnek nem vagyok a tagja, sem nem én indultam, de mégis azért a csapatért, aki itt minden energiáját beletette, és azért a közösségért, amelynek a vezetését vállaltam, természetesen az ember nem őrül, amikor egy eredmény nem az, mint amire számít. Ez nem egy olyan Eset volt, mint a, mint a hétfői magyar olasz, hogy, hogy a vereség ellenére is volt, mire nagyon büszkének lenni, és az a menetelés, amit a válogatott csinált itt a Nemzetek Ligájában, az valami fantasztikus dolog, és összességében egy, egy gyönyörű kép volt. Itt most ezt nem lehetett elmondani, nyilvánvalóan a politikában egy választásnál csak a győzelem igazolja a befektetett munkát. De ez többé -kevésbé egyébként a fociban is így van. Tehát végül is a legjobb négy közé nem jutottunk. Én is nagyon örültem a korábbi győzelmeknek, de egy döntetlennek jobban örültem volna most. Hát még egy győzelemnek. Igen, nyilván, és a befektetett munka a fociban sem térül meg mindig, és vannak néha szerencsék, csak ugye ott annyi a különbség, hogy ott a, a, a, a csapat objektíven tudja elérni az eredményt, és nem a közönség. Oké, okay, akkor egy dologra válaszoljon még. A foci ügyben ugye ami a fradit illeti, vagy ami a nemzeti bajnokságban résztvevő csapatokat illeti, ott ugye a kritika nagyon gyakran az, hogy hány benne a hazai, és hány benne a külföldi játékos. Ugye egy nemzeti válogatottban külföldiek nincsenek, ezt nem, nem nagy ész kitalálni. Ugyanakkor jó jóformán a 90 százalékabban most már a számokkal azután egy nevet tévesztettem, és még egyszer nagyon sajnálom elnézést. Nem szeretnék rosszat mondani, de ugye a nemzeti 11 plusz tartalékok zöme külföldön játszik, nem a hazai bajnokságban. Ennek van jelentősége, vagy sem? Mert az én szememben van. Hát természetesen erősebb bajnokságokban játszanak, nagyobb terhelést kapnak, az ott, ott, ott, ott sokkal magasabb szintű teljesítményen lehet bekerülni a csapatba, tehát e, e, nyilvánvalóan, ez erősíti a ma magyar keretet. Tehát a magyar... De ez önmagában nem baj? Hogy külföldön játszanak? Nem. nem, szerintem nem. Nem, nem. Jó. Nem, nem baj. Nem baj. Ha a, a, a véleményemet kérdezi. Igen. Ja, na na. Azért beszélgettünk, hogy nekem van egy sarkos véleményem arról, hogy hogyan és hányan játszhatnak külföldiek a Magyar Nemzeti Bajnokságban. De de az azért nem hiteles, amit mondok, vagy hát hitelesnek hiteles, csak mert hogy az Újpestben is nagyjából ugyanez a például. Igen. Az csapatomban sem. Tudom azt mondani, hogy a jó példa van. Én biztos, hogy korlátoznám. Volt ilyen szándék, azt is tudom, hogy ugye az Európai Uniós jogrend szerint szabad munkaerőáramlás van, és a közöket mind-mind össze lehet, vagy kell egyeztetni, bár én úgy tudom, hogy talán vannak más bajnokságok ahol szintén vannak ilyen korlátok, van fiatal szabály is magyarul. Én, én, én azt gondolom, hogy lehetne egy határt húzni, hogy mit tudom én, a, a pályán lévő játékosoknak hány százalékának kell feltétlenül, és mindenképpen magyar játékosnak lenni. Úgyhogy, de hát ez egyelőre nincs így. A jelenlegi futballvezetés az azt gondolja, hogy ez így van, így van rendjén. Én azt gondolom, hogy azt se lehet mondani, hogy a nézők kevésbé szeretnék a csapatokat azért, mert nincsenek benne magyar játékosok, vagy ilyen magas arányban vannak benne külföldi játékosok. Mert ez döbbenetes volt, amikor a németek megdobálták a lipcsejéket, miközben a, a, a szoboszlai, lehet, hogy rosszul mondtam, tehát hogy a németek megdobálták a szoboszlaiékat, miközben a szoboszlai egyébként a lipcsejében játszik. Azért abban volt valami egészen hihetetlen. Igen, és, a, a, és, én mindig a, és én mindig az összefüggéseket nézem, meg a, meg a kettős mérccel Kíváncsi leszek, hogy a magyar e, e, válogatottnak kellett zárt kapus mérkőzésen e, játszania azért, mert hogy hasonlóért, meg e, e, ugye elítélték Magyarországot. Kíváncsi leszek, hogy, a, hogy az UEFA... Adja majd zárt kaput a német válogatottnak, vagy adja zárt kaput majd a, az angol válogatottnak, aki kifizet. De a, a var kapcsán, a kapcsán a... Azt, azt, az arról írtak, hogy a var meg az egész, tehát hogy ez a része, ez meg az olaszok kezében van, mondván, hogy az utolsó eset ott a Koreában játszó magyar játékossal az 11-es volt. Igen, igen, igen. Kint volt? Hát most. Teség, nem kint. voltam kint a mesemben lehet választani, de lehet harmadikat is. ilyen szövetség vagy fővárosi közgyűlés? Hát én az ilyen szövetségről azért nem beszélnék hosszasan, mert aki akarta és akit érdekelt a téma, az, az utána nézett, van annyira bonyolult, hogy az itt most még akár két adást is elvinne. Nagyon röviden arról van szó, hogy hogy 2018-ban az újpesti képviselőtestület egyhangúan, tehát mindenki valoldal... Erről mi beszéltünk annak idején. Igen, igen, igen. igen. Egy, egyhangúan támogattuk, hogy azon a helyen és olyan formában létesüljön az Ilyász szövetségnek egy csarnoka, is mellette egy erdős területen szabadtéri Ilyász pályá, mindig rendszeresen szeretik összekeverni, hogy az erdőbe épülne a csarnok. Nem, igen, ez már akkor is vita témája volt. Így van. A bal oldalnak nagyon, ez 19-re a kampányra megváltozott az ő álláspontjuk, és hirtelen, ugye itt ebben a nagy zöldítésben, meg a láncoljuk magunkat mozgalomban, úgy érezték, hogy akkor ezt lehet kampánytémaként használni. Neki mentek ennek az egésznek, mondom még egyszer hazugsággal, erzőbe csarnokot építettek tehát valótlan állításokkal csináltak egy kampányt, és úgy érezték, hogy amikor megnyerték a választást, akkor utána példát kell statulálni, hogy akkor itt hirtelen akkor mindent leállítanak, és ez egy olyan uh, láncolát indított el az eseményeknek, ami odáig vezet, vagy vezethet, hogy akár száz, rosszabb esetben milliárdos kártérítést kell fizetni majd a magyar államnak. Ugye változtatási tilalmat rendeltek el egy telekre, ami jogellenes, tehát változtatási tilalmat csak területi egységekre lehet, egy konkrét telekre nem, hatalommal való visszaélés, aztán uh, elcserélték a terket ott az értékbecslések között, volt egy kis uh, hogy mondjam, eltérés, amit próbáltak elsikálni, ott ugye ott hanyag, vagy rosszabb esetben hűtlenkezelés állhat meg. A képviselőtestület baloldali többsége elfogadott egy szerződést, majd nem azt a szerződést írta alá a polgármester, hanem jelentős részében megváltoztatva, itt ugye a közöpírat hamisítás állhat fönn. De azért mondom, hogy ennél tovább nem beszélnék, mert ez az út, ez még nagyon hosszú, nyilván itt a, bíró, igen, a bíróság fog ebben majd több esetben is, akár a büntetőügyek tekintetében, akár a polgári eljárás és a kártérítés tekintetében eljárni. Úgyhogy, úgyhogy ez egy hosszú út még, én nagyon sajnálom, hogy ide el, el lehetett eljut. A nagy tanulság az az, hogy abban a pillanatban a szakmai kérdésekben, amiben egyébként egyhangú döntés születik, a politikai érdek fölülírja a szakmai döntést, akkor az mindig a város kárára megy. Azt is hallottam, talán egy partizán interjú kapcsán, hogy Tripon Norbertől elvonta a budapesti elnöksége Gyurcsány Ferenc, de attól tartok, hogy ez Tripon Norbert ottani újpesti helyzetét jelentősen nem érinti a tekintetben, hogy a következő önkormányzati választásokon ő lesz-e a DK jelöltje. Én egyelőre azt nem tudom feldolgozni és értelmezni, hogy egy magát a demokratikus koalíciónak nevező szervezetben hogyan tud az elnök elvonni egy megválasztott vezetőtől elnökséget. Hát én úgy tudom, hogy Tripomorvertet a budapesti DK szervezet választotta meg elnökéjül, és nyilvánvalóan az országos szervezet választotta meg Gyurcsány Ferencet az elnökiül, de hogy egyébként ilyen hatásköröket így el lehet -e vonni, az nálam a demokratikus szóba nem fél bele, de ez aztán végképp nem az én problémám. A DK olyannyira nem érdekel, hogy, hogy, hogy, hogy és aztán, hogy a hely, helyben ez hogyan és miként fogja a tárgyalásokat, tehát a budapesti elnök, tehát trippon helyet fog eh, majd akkor Gyurcsány Ferenc a budapesti momentummal, vagy az országos momentummal egyezkedni, hogy ki lesz a jelölt. Az is Ugye ennek az... annyiban lehet jelentősége, mármint az első részének a mondatnak, hogy lesz-e előválasztás? Nem lesz előválasztás? Hogyan történik majd az önkormányzati jelöltek kiválasztása? Ez ugye nyilvánvalóan nem az ön gondja, de majd akkor, amikor lesznek a választások, akkor ezekkel a dolgokkal immáron késztényként önöknek is számolniuk kell, és azon kívül, hogy lehet elevezni, hogy ez demokratikus folyamat révén jötte létre vagy sem, egymást kell legyőzniük a vonatkozó önkormányzatok javára. Persze, és olyan olvasat a dolognak, hogy, hogy azért vette egy triponttól a budapesti elnöki hatásköröket, feladatokat, mert hogy ez az országos se volt egyeztető, hogy kvázi ezt a belső átrendeződést, tehát hogy a déli bejelenti, hogy nem indul, és akkor rögtön itt helyben kinyilatkozzák a helyi erők, hogy akkor a trippont viszont alkalmasnak találják, kvázi megjelölik a... a a polgármester, az esetleges polgármester jelöltet, hogy ez nem volt velük sem egyeztetve. De még egyszer mondom, ez ilyen szempontból mindegy, karácsony gyereknek abban igazam, hogy tök mindegy, hogy mikor van a választás, tök mindegy, hogy ki az ellenfél, ha valaki polgármester, főpolgármester akkor lenni, akkor ott, és akkor kell több szavazatot kapni. Tegyen a fél tizenegy felé, HVG-t idézem, jelzőlámpás zebra épülhet Újpesten a kölet, finanszírozza Wintermanten Zsolt, a Fidesz volt újpesti polgármestere, azt mondta, 2019-ben született döntés a zebra létesítésére, az összeget a kerület állja, itt a már jövő tavaszra meg is lehet az átkelőhely szerint egy gyönyörű példája, jelegi fővárosi vezetésnek Ugi Attila szerint, tütőnek nincs igaz, a korábban a leghosszabb vitás, egy másik dologra vonatkozott, azért tudtak viszonylag hossz, hosszan beszélgetni látszólag érdektelen témákról. Mi mennyi ideig tartott, mint vita, és ezeknek a rangsora hogy alakul? Déri Tibor újpest polgármester is megszólalt, azt mondta, valóban 2019 óta húzódik a kérdés megoldása. Ezt valóban a kerület finanszírozza, azonban a főváros két másik projektjüket fizeti ki száz százalékban. Uh, és miután erről korábban volt szó, ezt itt kiragadtam a tegnapi fővárosi közgyűlés menetéből, aztán ön is elmondhatja ettől független, hogy mit tartott a tegnapi nap legjelentősebb eseményének vagy eseményeinek. Fontos ez a jelző lápá, hiszen ön számára ez egy szimbolikus történet, korábban már említette. Abszolút szimbolikus, tehát hogy, és nem is ez a baj ezzel az egészen, mert ugye ez most tulajdonképpen egy pozitív döntés, és az is tök jó hangzik. Első hallásra, hogy a 29 millió forintba kerülő beruházás 100 ot az Újpest önkormányzat finanszírozza, ott a, a közlekedés szervezés és a közlekedés irányítás feladata az a fővárosi. Tehát ezt a 29 millió forintos jelzőrámpát 100 ban a fővárosnak kellene megépítenie. Most Újpest önkormányzata adja hozzá a pénzt, ez nagyon dicséretes, Amire szeretném fődni a figyelmet, amit ön is kiemelt, hogy 2019 májusában döntöttünk úgy, és most, most volt tegnap ugye egy újabb döntés, és ha, ha minden jól megy, most már ezt mindig hozzá kell tenni, akkor talán 13 tavaszára lesz egy volt már elnézést, nyomó... Nem, mint hogy 23, nem 13. Igen, bocsánat, 23. Tehát, hogy a döntést megszületését követő négy év múlva egy, azaz egy darab nyomógombos jelzőlámpa. És ami a legszomorúbb, amit a HVG nem írt le, de elhangzott, tegnap a közgyűlésen, amikor Déri Tibor elmondta, hogy igen, valóban 19 májusában szült a döntés, azóta eltelt négy év, de ezzel nincs semmi baj. Na, ez a legfontosabb. Nem a tegnapi közgyűlésből, hanem ez az, amire én mondtam, hogy, hogy szimbolikus. Tehát Újpest megválasztott polgármesterének semmi baja nincsen azzal, hogy egy nyomógombos jelzőlámpa négy év alatt kicszül át. hogy mondjak, mert ez a kegy... Választanak a választok, természetesen az ő szívük jogú, de, de jelen pillanatban Újpesten és a fővárosban olyan vezetés van, hogy egy 19 májusában meghozott döntés majd 23 májusára talán elkészül. Azt akartam, csak ez lényegtelen, de zárójelben elmondom, hogy a kejfejancsit alapvetően az értelem írja, de azért az érzelem nagyon nagy mértékben áthatja annak összes előnyével, hátrányával. Függetlattól, attól, ahogy megyek előre az időben, igyekszem egyre jobban függetleníteni, szerintem sikerült, de sose fogok megfeledkezni az érzelmeimről, ha másért nem, hogy egész egyszer adatoljak, bár érzelmeket az ember ritkán szokott adatolni. Én egész pontosan visszaemlékszem arra az időszakra, amikor az önkormányzati választás zajlott 19-ben, amikor én megkerestem Déri Tibort, amikor ön is volt, és Déri Tibor párhuzamosan volt. Én pontosan emlékszem arra, ahogy egyébként Déri Tibor akkor kiúzta magát menet közben, még az önkormányzati választások előtt ebből az együttműködésből, ahol ugye alapvetően egy fórumba érkező telefon kapcsán volt velem szemben nagyon ellenséges, elsősorban nem annak a tartalma, hanem hogy ez hogy került ide. Ugye ott egy ingatlan történetéről volt szó, ami őt zavarba hozta, miközben bárkinek módjában állt betelefonálni, tehát hogy akkor valaki betelefonált. Abban én kibetni valót nem találok. Ő talált, aztán később az átadók átvétel kapcsán, bár ennek jelentős átadok átvételje nem volt, ugye a, az újpesti és az én együttműködésenek, a tetszik, az öné és az enyém, annak a módja szintén Hát olyan volt, hogy nem vetődött annak fel a lehetősége, hogy mi ketten egyébként, ha bármilyen téma is van újpest kapcsán, akkor akarjunk egymással beszélgetni, de ennek a beszége később nem is fenyegetett. Azt kérdezem öntől, hogy a tenapi közgyűlésnek milyen része az, amit ön egyébként kiemelne, mert kivételesen sajtóból vagyok tájékozva a tegnapom az olyan mértékben volt el, hogy nem tudtam végignézni, mint hogy korábban végnéztem minden egyes alkalommal a fővárosi közgyűlés. Most megnéztem, nagyjából három és fél óra volt. És mindenki, legalábbis azon orgánumok közül, amelyeket én követtem, meglepetésként konstatálta, hogy nem volt az elején haddelhad. Mint hogyha egyébként ennek kötelezően kellene lennie. Ez nagyon szomorú voltam, hogy ez így jött le a tudósítás, mert egyrészt szerintem sem kötelező mindig hadd hadnak lenni, és az ember nem azért mondja el a napi rendelőtti ez a hadd had egyébként a napi mert hogy az neki különösebb örömet okoz, vagy szerez, hanem, hanem azért, mert hogy valami olyan fontosat akar elmondani, és körhívna a figyelmet, ami a teljes közgyűlés és a jelenlévő sajtó figyelmét érdeklődést tartott. És, és tegnap egyébként volt napi rendelőtti felszólalás, én ezért nem értem, és az újságírás színvonalált nyilván nekünk nem szabad politikusoknak, közélti szereplőknek nagyon sokszor bírálni, de az, hogy a HVG is és a Népszava is képes volt elsütleni afölött, hogy egyébként a Fidesz frakcióból Horváth Tamás polgármester úr mondott napi rendelőtti felszólalást. És ráadásul olyan témában, hogy a hétvégén került átadásra egy új 2000 férőhelyes multifunkciális sport és rendezvénycsarnok, amely egyébként Ríz Levente, korábbi polgármester nevét viseli, aki pont három évvel ezelőtt, 19. szeptemberében hunyt el, és elvitathatatlan munkája volt abban, hogy ez a sportcsarnok rendezvényközpont létrejöhessen. Erre szántuk, erre szenteltük a napi rendelőtti felszólalást, mert úgy gondoltuk, hogy mind maga a beruházás jelentőségére de sokkal inkább édelemben a polgármester úr emléke és a róla való megemlékezés van annyira fontos, és ezt képes a népszava is és a HVG is azt mondani, hogy elmaradt a szokásos Fideszes haddáhad eh, rendkívül méltatlanak tartom. Volt egy másik méltatlanság, is, ez inkább jogi vonatkozású, vagy ha tetszik, etikai vonatkozású, amit helyben orvosoltak. A Fidesz képviselői több dolgot is kifogásoltak a fővárosi kitüntetések újragondolásával kapcsolatban. Kifogásolták, hogy a fővárosi tisztségviselők, valamint a fővárosi cégek vezetői is díjat kaphatnak. Horváth Csaba zuglói polgármester ügyredben tett módosító javaslatot, a hibát ezzel karácsony korrigáltnak tekintette. Hogy zajlott hát, ez? Nem, én, én, én azt gondolom, hogy itt, és ráadásul félreérthető is ez a tudósítás, hát arról van szó, hogy, hogy a Budapestért díjat kaphatnak-e a Budapest család, ugye így tulajdonképpen nem csak a városházi dolgozókat, hanem a Fővárosi Önformányzat tulajdonában, vagy többségi tulajdonában lévő cégeket is, és erről szó, hogy a jövőben a Budapest család tagjai is, tehát a fővárosi cégeknél dolgozók is, amennyiben olyan teljesítményt nyújtanak, akkor kaphatnak ilyen kitüntetést. Én szerintem ez rendjén van, módosító el lett fogadva, maga az egész változtatás el lett fogadva, tehát egyébként a tegnapi közgyűlés leszámítva egy-két vitát az esetek 90%-ában egyhangúan hozott döntést. Tehát én azt gondolom, hogy van, van lehetőség jól működni, van lehetőség együttműködni, de ahogy ezt mondom, mindig kettőnál és ennek ellenére vannak is voltak olyan része a közülésnek, ami szintén méltatlan, hogyha már itt tartunk. Volt például szociális ellátó szervezeteknek támogatásáról egy előterjesztés, ráadásul speciális területen, tehát hajlik nélkül, de szenvedély vetegséggel, élők ellátásárnak finanszírozásáról volt szó is Hassai Zsófia képviselőtársa, egy nagyon támogató, pozitív jellegű észrevételeket, javaslatokat és jobbító szándékú kérdéseket megfogalmazó hozzászólása. Majd majd Niedermüller polgármester úr most már sokat egy egyébként a végén konszenzusra hozott döntést, egy támogató pozitív hozzászólása után olyan kirohanást tett, pestesen szólva beleizélt a ventilátorba, hogy ezt nem hagyhattam szó nélkül, és kértem, hogy lehetőség szerint mindenki a témához és a fővárosi közgyűlés műzatóságához és a feladatköréhez megfelelően szólni hozzá. Egész egyszerűen nem értem, hogy miért van szüksége a DK, és általában a dk politikusoknak, hogy akkor, amikor van egy fontos téma, emberileg érzékeny téma, mi támogatólag állunk hozzá, és támogatóunk szólunk hozzá, ők akkor is szükségét érzik, hogy, hogy provokáljanak, és hogy mindenképpen vitát és feszültséget generáljanak, de most jelzem neki, amíg nyilvánk a frakcióvezető nem fogunk tudni a provokációnak, és tudjátni attól, hogy hogyan és milyen minősíthetetlen módon viselkednek, mi támogatni fogjuk azt, amiben úgy látjuk, hogy, hogy, hogy igaza van az előterjesztőnek, vagy ez a város és a városi a szolgálja. Hát ezt fogom tudni megbeszélni de Müller Péterrel, mert ő is úgy vonult ki a kejfej ami nem teszi legyen felpenyem bele a kapcsolatot. Sa sajnálatos módon e, a telefonkönyvemben vannak olyan telefonszámok, amelyeket viszonylag ritkán tudok használni. E, tartozástól függetlenül örülök, hogy ön közéjük tartozik, a Niedermüller müller féle telefonszám nem az én hibámból használható, került használaton kívülre. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állásra. Szép szín, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Minden rendben hm? Mi a gond? Mondjad. Igen. Milyen volt Spanyolországban? Kiváló. Milyen volt a fujimoto -val való találkozó? Még kiválóbb. Még kiválóbb, de nem, egy egészen felemelő. Úgyhogy tényleg látni, ahogy a mester először veszi szemügyre az alkotását, az egészen felemelő volt itt egy ominózus szerdai napon pont nekem volt szerencsém fogadni és látni, ahogy közelít az épület felé, úgyhogy ez egy egészen izgalmas pillanat. Ez furcsa, ugye mondta a telefonon, és más is tájékoztatott róla, hogy, hogy ő nem látta Japánban milyen szigorúak a szabályok, és azért az, hogy egy ő általa tervezett épülettel így találkozzon, ez csak azért nem tudom elképzelni, mert én sohasem fogok épületeket tervezni. Furcsa lehetett. Ugye az a helyzet, hogy azért Japánon kívül talán az egyik legjelentősebb épületehez, középület tekintetében mindenképpen a legnagyobbnak is mondható, bár itt abszolút nem négyzetméterek versenyéről van szó. És azért ugye kiváló japán szakember, akiknél nagyon nehéz megállapítani két dolgot, az életkort és az érzelmeket, de azért már elég sokszor találkoztunk ahhoz, hogy amikor a tervei életre keltek a zeneháza formájában, akkor azért rajta is egyfajta meghatottság látszott ez egészen biztos. Természetesen képekről ismerte, videókat látott róla, végigkövette a kivitelezés folyamatát, hiszen nagyon sokszor menet közben föl apró kérdések, amiket az utolsó utáni pillanatig, amik a dizájnt érintették, azokat ő döntötte el, de azért lehetett látni, hogy tényleg meghatja ez a találkozás. György és Benedekkel, a Városlégegy ZRT vezérigazgatójával beszélgetünk, mert ugye önök nagyon jól tudják, hogy ezek ugyan interjúk, de beszélgetünk, ami között azért jelentős a különbség, akkor is, ha ezt néha lehet tapasztalni, de maga a lehetőség az permanensen. Ott van. Ott van bennem a rossz máj, csak ugye, ugye egy, egyfelől az teljesen jól alakult, hogy te nem értél rá, mert a Batárval való beszélgetések, azok mindig hihetetlen informatívak, meg azt nagyon lehet bírni, hogy valaki egy általa vezetett intézmény iránt mennyire lelkesedik, és egyáltalán az, eh, ahogy azt vezeti hozzáté, vagy a praktikus dolgok kapcsán, ugye gyakorlatilag, mint egy politikus, nem is tehetné meg ugye eltolja magát az egésztől, mert mondja, hogy őhez nem ért az a hormonci feladata, és a hormanszi ezt milyen ragyogóan látja el, és közben annyira informatívan beszél, hogy abból más újságok, tehát nem én profitálnak, mert a kulturális szférával kapcsolatban közben olyan novumokat mond, amivel egyáltalán nincs más tisztában, mert hogy azon kívül, hogy a magyar zeneházát vezeti, azon kívül ugye olyan mértékben vesz részt a magyar zenei életben, hogy arról meganyi olyan információja van hogy miközben Ontja magából, nincs is tisztában azzal, hogy mennyi olyasmit is mond, ami egyébként mások szájából nem hangzik el. Egy fantasztikus pocek. Én mindig nagyon élvezem. Biztos vannak árnyoldalai, de én most nem erről szerettem volna beszélni. Én mindig nagyon élvezem, amikor a professzor úrral beszélhetek, tehát tényleg azért ő több évtizedes intézményvezetői tapasztalattal bír, és mégsem a professzionális menedzserképe az, ami először kibontakozik, hanem az, hogy ő elképesztően rajong azért, amit csinál, hihetetlen mélységekben ismeri, hogyha komoly zenébe bármilyen kérdés fölmerül Magyarországon, akkor azt hiszem, hogy nála kevés autentikusabb, vagy ugyanilyen autentikus személy van. Magának a zeneházának az állandó kiállításában van egy-két olyan elmélyülési pont, ugye, hogyha valaki nem volt még ott, akkor tudja, hogy Körülbelül másfél-két óra végig járni a kiállítást az elmélyülési pontok nélkül, de ha az ember megáll egy-egy ilyen külön monitornál, ahol bizonyos kérdéseket, mondjuk az operetnek a kérdését, vagy az operának a kérdését részletesen taglalják, akkor akár egy fél napot is el lehetne tölteni a kiállításban. Ezeken az elmélyülési pontokon több helyen a professzor úr szólal meg, tényleg fantasztikusan, ahogy mondjuk a magyar operetről beszél, a, annak a kialakulásáról, a szerepéről, a jelenlegi helyzetéről, tovább, tényleg lenyűgöző, csak egyet tudok veled, fantasztikus zenei szakember. Igen. És nem is gondolja meg nagyon, hogy mit beszél, és ezt én nagyon bírom. Tehát egy olyan szabadság van benne, hogy talán utalnak jut az eszébe, hogy mi mindent mondtam a fialának, de talán akkor sem, mert egyébként mi ne lehetne mondani. De ugye egy olyan periódusban, bár nem is tudom, hogy mikor volt ennek az ellenkezője, amikor az emberek általában inkább keveset mondanak, mint többet. A batár, ez abszolút nem jellemző, és én ezt nagyon bírom benne, és igyekszem vele ezzel nem visszaelni, illetve nem igyekszem, nem élek vele vissza, de ezt nagyon bírom. A rossz az arra vonatkozott, hogy um, Zubrecki Dávid tevékenység előtt én maximális tisztelettel vagyok, és, és egyáltalán van egy sor uh, olyan ember, aki ragyogóan végzi a szakmáját, és mégis bennem valamiért, és ne kérdezz meg, hogy miért. Biztos van neki oka. Uh, de ott van az a fénykép. Itt van előttem. Pedig hónapok óta nem láttam. Eh, ahogy ott fe, hever egy döglött madár eh, a Magyar Zeneháza előtt, és annak a vízforgató könyve eh, jön a semmiből, hogy hát itt madár tetemek eh, halma lesz, és hogy ez egyébként mennyire került be madár, eh, madarak útvonalába, eh, mi erről beszéltünk, eh, és akkor azt úgy kapta föl a sajtó, és úgy volt róla tárgyalva, hogy az ember óhatatlanul, tehát ugye az ember miközben ezeket a témákat feldobják, majd utólag ezeket nem tisztázák, csak úgy ott maradnak. Hadd kérdezzel meg, hogy madárügyben, én ugye előszoktam fordulni a zeneházában, és a környékén is nem láttam. Vajon az egy szerencsétlen eset volt független attól, hogy aztán tett úvintézkedést a zeneháza, illetőleg a Városlégez ZRT végül is az akkor ott hamis kolompok kongatása volt? Ha egy szeretnék válaszolni, akkor azt tudom mondani, hogy nem volt gyakorlatilag azóta madár baleset a környéken, aminek kifejezetten örülök, hiszen nyilván mi is féltünk ettől a kérdéstől. Ha egy picit bővebben, de nem végtelenül bőven, akkor ez nekem mindig egy ilyen gondolkodtató dolog, hogy valahogy itt ugye az én személyes sorsom és a Liget projekt sorsa egy kicsit összefonódik, mert nekem muszáj erről többször és több megnyilvánulnom, hogy valahogy az a dinamikája, hogy valamilyen félt legkevésbé valós hírt fölkap a sajtó, ez elkezd turbulálni, azt vélelmezik a Liget projektről, hogy itt majd platánokat fognak kivágni, itt azbest van, itt madarak döglenek meg, és számtalan egyéb dolgot sorolhatnék, és utána én magyarázom a bizonyítványt, hogy nem, nem, nem, és végül az idő az engem minket igazol. Úgy tűnik, hogy ez a természetes dinamikája ezeknek a. Akkor ezeknek térjünk a át más állatokra, lete eredménye, mert az szintén hetekig volt a sajtóban róla szó, de aztán, hogy mi történt én abban a kapcsolatban, nem találtam, sőt, egyszer volt, hogy én mondtam el neked, hogy mit írt a sajtó, hogy mi volt az eredménye, de talán ez nem egy jó sorrend. Mi a helyzet szegény városligetben elpusztult halakkal? Kiderült-e, hogy mi okozta a problémát és most mi a helyzet? Most ebben a másodpercben teljesen egészséges a tónak az ökológiája. És kiderült, hogy mi okozta az ellenkezőjét? Igazából nem. Tehát ö, nem szeretnék mellébeszélni nagyon sok vizsgálatot lefolytattak az illetékes has, ö, hatóságok, és mi magunk is. Valószínűleg valamilyen sokszerű dolog történt, de hogy ez pontosan micsoda? Hogy ez külső behatása, belső behatása, annyira diverz a tónak a, ö, az ökológiája, hogy a szécsényi fürdőből kapja a, a vizet, ehhez hozzátáplálunk, ö, Csapvizet is, a csatorna, az fővárosi, a átmegy a műjégpályára, ami nem a működünk kezelésünk, az algásodni kezd időközönként, a túlmeleg, szóval nagyon nehéz utólag megmondani. A részletes vizsgálatok, boncolások, jegyzőkönyvek nem mutattak ki egy exakt okot, amitől azt lehet mondani, hogy a halpusztulás bekövetkezett. Ennek ellenére teljes tisztítás, teljes vízcsere történt azóta, és folyamatosan monitorozzuk az eddigieknél is részletesebben a városlégeti bónak az állapotát. Szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszakban nem ismétlődtek ezek az esetek. Akkor újabb állatok jönnek, lovak, a hétvégén lesz a nemzeti vágta. Mennyiben érinti ez a városléget életét? Hát ugye mi itt tulajdonképpen praktikusan a területnek a vagyunk kezelőjeként tűrjük, per biztosítjuk ezt az állapotot. Félértés ne a tűrés itt nem negatív értelemben van, inkább csak azt szeretném mondani, hogy ez nem a Városliget ZRT-nek a saját rendezvénye, hanem a liget projekthez kapcsolódó saját rendezvény. Ez most már egy ideje hagyományjal bír a Városligetben maga a nemzeti vágta, ugye a hűsök teretágabb tágabb környezetében található. De tekintve, hogy ez egy igen nagy rendezvény, ezért kiterjed az egész ligetbe, ugye Sokaknak csak a hősök terén körbevágtató lovak erről eszébe, de tulajdonképpen azért ez valahol egy, ö, egy hűsi játék, hiszen azok, akik a Budapesten megrendezésre kerülő döntőbe kvalifikálják magukat, ezek az egész évben zajló ö, regionális selejtezőkből keverednek ide, tehát nagyon sok miniatűr nemzeti vágtát rendeznek. Nem is kicsik egyébként ezek a különböző településeken, úgyhogy igazából a, a szervezők, Gőz most ugye a főszervezője, a, a, a szervezők azt a bárki legkisebb legény szerencsét próbál és sikerre megy föl a királyhoz mondát, eposzt megfelelő rész aláhúzandó, próbálják háttérként megteremteni, hogy gyakorlatilag bárki lehet, a nemzeti vágtának a hőse, bármelyik települést is képviselje, bárhogyan is lovagoljon, nyilván jól és gyorsan kell, úgyhogy ezért ez egy komoly verseny, reméljük az időjárás is mellette lesz az elmúlt években, volt, hogy a pandémia mara, miatt maradt el, és volt, hogy az időjárás nem volt kegyes, ilyen sport ez itt az október elején. Időjárás, van-e szezonalitása a léghajónak? Szezonalitása egyértelműen van, pont tegnapi napon beszéltem a, az üzemeltetőkkel, akik azt mondják, hogy hihetetlen népszerű az attrakció, amikor repülni tud, viszont az előzetes prognózisokhoz képest sokkal kevesebb szer tud felszállni a jó, hiszen azért ez egy ö, repülési ö, szabályok alá tartozó eszköz, bizonyos fölött vagy bizonyos időjárási körülmények között nem szállhat föl, és ők előzetesen azt gondolták, hogy azért ennél lényegesen többször fog tudni. De ide tartozik-e az eső, vagy csak a szél? A, hát alapvetően a szél jelenti a problémát, pici szitáló esőben elméletileg felszállhatna, gyakorlatilag ugye azért az esőben mindig nagyobb a kockázata a, a felhők összeállásának és az eső erősebbre fordulásának a szél megjelenésének, nem beszélve arról, hogy azt hiszem, hogy azért a legelkötelezettebb turisták azok, akik... A balomba esőbe mennek föl. Ó, ezt ne, ezt ne nem, hiszen az egész dél-koreai hajós szerencsétlenség a Dunán az azért is olyan furcsa, mert az ember azt gondolta, hogy abban az ítéletidőben nincs ember, aki fölmegy a hajóra. Bár nyilvánvaló, hogy aki eljön dél-koreából ide is rossz idő van, az egyszerű és megismételhetetlen alkalomként élte azt meg, bár ne tette volna, mert akkor olyan rettenetes időjárás volt, hogy az ember azt se tudta, hogy egy hajóból egyébként mit lehet látni a városból. De hát az emberek már ilyenek, vállalkozókedvűek, különösen, hogyha fogják magukat, és kilométer ezerekre mennek el. A szezonalitásban mekkora jelentősége van a télnek, az ősznek, amikor hidegebb van, mint amikor nyáron ez száll fel ez a léghajó? Vagy ez fogalmad nincs, ez majd kiderül. Hát majd egy év múlva kiderül, de egyelőre én úgy. A hideg, tehát az, hogy minuszok vannak, az a léghajózás nem érinti. A léghajózás technikai értelemben nem érinti, de tekintve, hogy azért. Ez maximum 150 méter magasságban emelkedik, és azért 150 méter magasan a légköri viszonyok mások, szóval azért egy körüli hőmérsékletben egy kis légmozgással, az már nem egy komfortos tartózkodás. Úgyhogy De maga a léghajó ott lesz, tehát nem, nem télen se lesz nem, kiengedve nem, belőle a gáz? Nem lesz kiengedve a gáz, főleg azért, mert itt több 10 millió forintnyi gázt kell ebbe tárolni tehát ez a nyomás természetesen ellenőrizve lesz, az, hogy repüle a téli időszakba, ezt maguk az izemeltetők is azt mondták, hogy ugye 11 ilyen készülék van talán világszerte, és azt mondták, hogy ők, ha nagyon jó idő van, akkor természetesen szeretnének repülni, hiszen egy téli Budapestnek is megvan a maga varázsa, maga romantikája, de azért biztos, hogy kevés olyan nap lesz amikor repülni tud, mint általában a turisztikai attrakciók, és maga a turizmus is, azért ennek van egyfajta szezonalitása. Szezonalitás hogy alakul át a liget élete? Mert hogy átalakul abból adódóan, hogy e, ősz lesz, naptárlag talán még nincs, vagy talán már van, talán már van, aztán jön a tél, e, van, volt ugyan élményfutás, de például a gyerekszínház kapcsán ugye azt lehetett olvasni, hogy a gyerekszínháznak az utolsó előadása volt, és most egy ideig nem lesz én, én, amikor a, a ligetben dolgozó, teljesen mindegy, hogy milyen formában odaérkező vállalkozókkal, kereskedőkkel beszélek, mindegy, hogy ők most üzemeltetnek egy éttermet, vagy pedig egy gyerekszínházat csinálnak, én mindig elmondom, hogy itt azért a liget élete bár egy kétmilliós főváros közepén található, mégis egy picit jobban emlékeztet a Balatonéra, mint egy kétmilliós főváros folyamatosan pulzáló kulturális és rekreációs terére. Tehát itt azért nagyon-nagyon egyértelműen elválik a, a nyári időszak. Elsősorban még ugye a, a késő tavasz és a kora ősz, ha nem ilyen az időjárás, mint a mai napon, akkor hihetetlen élet van a Városligetben. Tényleg, tehát a, nem véletlen, hogy Persányi Miklós Annó nagyon komoly harcot folytatott a futóversenyekkel szembe, ami személyesen nekem nem volt a kedvencem, hiszen én nagyon szeretem a, a futóversenyeket, és nagyon sokat küzdöttem azért, hogy a Budapest Sportiroda visszahozza a Városligetbe a jelentős rendezvényeket, de Persányi Miklós álláspontját is meg lehetett érteni, aki azt mondta, hogy az állatkert, a be, az árbevételének egy meghatározó hányadát azon a négy tavaszi és négy őszi hétvégén csinálja, amikor jellemzően a futóversenyek is vannak, és a futóversenyek esetén nehéz leparkolni az állatkert környékén, tehát neki érezhető bevétel kiesést jelent, hogyha itt több tízezer embert megmozgató futóverseny van. Szóval itt inkább ez a fő kérdés, hogy ezen a nyolc hétvégén nyilván extrém a terhelés, most már látjuk egyébként mi magunk is hiszen akár a garázs, akár a játszótér, akár a néprajzi múzeum, akár a zeneháza tekintetében számokkal rendelkezünk, hogy hány látogató van ezekben az időszakokban. Világosan látjuk, hogy ha szép idő van egy szeptemberi hétvégén, akkor csúcsokat döntöget a ligetnek a látogatottsága. Sohajtottan energia megtakarítási tervet készít a Kulturális és Innovációs Minisztériumhez, néhány nappal ezelőtti hír, annak érdekében, hogy ez a cél, e, mármint a 25%-os energiamegtakarítás megvalósuljon, nyomon követhető legyen a kínfelügyelete alá tartozó minden költségvetési szerv legkésőbb szeptember 22-ig intézményre vonatkozóan energiamegtakarítási intézkedési tervet készít elő. Érinti-e ez a városlégetet, és ha igen, hogyan? Két oldalról tudok erre válaszolni. Egyik oldalról, ami talán a legfontosabb, hogy akkor, amikor mi a Liget projektnél azt mondtuk, hogy egy tényleg 21. századi Ligetet hozunk létre. Itt a műsor keretein belül is többször polémizáltunk arról, hogy vajon szabad-e a nagy részen vagy a rondóban talajszondákat lefúrni. Én azt gondolom, hogy az idő nagyon minket igazolt, nagyon előrelátó volt a Városliget ZRT ilyen szempontból, hiszen ezek az épületek semmilyen típusú gázfűtést és gázhasználatot nem generálnak, nem vesznek igénybe. Se a zeneháza, se az OMRRK, se a garázs, se a milleniumháza, se pedig a néprajzi múzeum, Ugye a talajszondáknak, a, a, akik, amik ellátják a hűtést, fűtést, ezek elektromos betáplálással működnek, lényegesen kedvező kondíciókkal, mint bármilyen egyéb hűtési, fűtési megoldás vagy rendszer. Ettől függetlenül természetesen az áramárak is drágulnak, az áramfelhasználás is jelentősen növekedett, úgyhogy mi magunk sokat gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne optimalizálni ennek az első része, az a különböző energiamenedzsment rendszereknek a folyamatos futtatása, ami azt jelent, hogy optimalizáljuk az épületeknek a fogyasztását, nézzük külön helységenként, hogy melyikben milyen hőmérsékletet kell produkálni, de azért azt érteni kell, hogy ez nem kizárólag a látogatókra, hanem a műtárgyakra is vonatkozik azon intézményekben, ahol műtárgyak vannak, és a műtárgyaknak nagyon szigorú követelményei vannak, milyen hőmérséklet, milyen légállapot az, ami, szükséges, ezt értem, hogy nagyon műszaki nyelven hangzik, de hogyha valaki elképzeli maga előtt, hogy az Országos Múzeumi raktározási és Restorálási központba a térszín alatt felbecsülhetetlen értékű festmények, vagy nagyon régi néprajzi relikviák vannak, amik hihetetlenül érzékenyek arra, hogyha mondjuk gombásodás jelenne meg, és a gombásodás ellen leginkább úgy lehet védekezni, hogy folyamatos légcsere van és meg, meghatározott meghatározott ö, hőmérséklet. Szóval küzdelemben vagyunk, mi is az energiárak ö, csökkentésével, nyilván érzékeljük a költségvetési helyzetnek is a változását, érzékeljük azt, hogy a híd bűesztendő után, amikor lehetőség volt létrehozni ezeket a, a csodákat, a, ami most a Városligetben található, most egy egészen más típusú időszak következik, egy egészen más típusú feladatokat kell nekünk is ellátnunk, bízunk benne hogy ezt a telet, ezt a fűtési szezont e, e, nagyobb véráldozatok nélkül e, a szükséges technológiai fejlesztések okán a városzéget e, kulturális. <coughs> ami most van, annak részletei említése nélkül, mekkora küzdelem ez e, azokkal a számokkal, amelyeket a fenntartó, vagy a felügyeleti szerv áthúz, és azt mondja, hogy legyen 5-tel, 10-tel, 15-tel kevesebb. Ez egy folyamatos, folyamatos egyensúlyi állapotnak a teremtése. Nyilván az a helyzet, hogy először a, a, a, a beruházásoknak, a ter még el nem kezdett beruházásoknak az átütemezése az, ami fölmerülhet. Alapvetően egyelőre a működés-üzemeltetés területén nem látunk ilyen típusú problémát. Ez nem azt jelenti, hogy az elkövetkező időszakban nem is következik be, elképzelhető, hogy majd rövidebb nyitvatartási időkkel kell dolgozni, elképzelhető, hogy valamilyen egyéb kompromisszumot kell kötni, de azt gondolom, hogy tekintve tényleg egy komoly 21. századi technológia épült be, a Városi kulturális intézményei biztos az út. Ha ez nem lenne, akkor milyen szorzóval dolgozna ez az hálózat a fenntartást illetően? Egy egész hát, mennyi? Vagy kettő, hát, vagy mennyi? Én azt tudom mondani, hogy, hogy az energiárak azok körülbelül az ötszörösére változtak. Mondjuk a Néprajzi Múzeum esetén, akkor, amikor építettük, akkor 22 forintért vásárolt. Nem ezt kérdezem, azt kérdezem, hogyha a hagyományos rendszerrel lennének ezek ellátva, és nem ezekkel, a geotermikusokkal, akkor Igen. ezzel mennyit lehet spórolni, vagy ha tetszik, azzal mennyivel lett volna drágább? Bátortalan vagyok, hogy teljesen számokat mondjak, de, de sokszorosáról best. Tehát uh, itt nem 1,1-2-3-szorosáról, hanem mondjuk ötszörös költségekről beszélünk. Köszönöm szépen a rendelkezésre állás, és akkor jövő héten majd el kell dönteni, hogy akkor te leszel-e, vagy Kemecsi lesz, aki ugye, nem, ugye az első héten azért nem lehetett senki, mert te el voltál foglalva, és külföldön voltál, és Kemecsi és Bata is valahogy pont repülőgépen ültek. A jövő héten a kapcsolatban akkor majd egyeztessünk, hogy ki lesz. Mindenki. Mondjuk a kemecsivel hát. szintén nem járok rosszul, mert a kemecsi és a bata, hogyha verseny kéne futni lelkesedésben, akkor na jó, persze ide vehetjük még a bánt is, de hát ugye most akkor nem tudom, hogy hány futófolyosót hozzak létre ezen a pályán. Hát ne nehéz, nehéz. Jó, figyelj, ez jó, dolog, ez jó dolog, mert az ember nem azt érzékeli, hogy nézi az órát, hogy miután e, ez egy fenntartott kapcsolat, egy fontos dolog, e, de a mai beszélgető fix beszélgető partnereim egyikénél volt gondom a tekintetben, hogy miről beszélgessünk, mert mostanában kevesebb a zene, és még van két perc, hogy felhívjam kis abrus, de nem aggódtam amiatt, hogy ne tudnánk beszélgetni arról, amiatt te szakterületed. Köszönöm. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szia. Szia. Önök Györgyevics beledeket hallották. Egy vagy két telefonra van mód, már amennyiben az belefér két percbe. 061-253-8812. Holnap szintén nem lesz gond, hogy különösebben sok zenét kelljen leadnom. Egyébként is várom az ügyvéd válaszát, hogy beleértve, hogy eddig se akartam óvatlanul eljárni, hogy 7 óra 10-től, akkor holnap 7 óra 5-kor kezdtünk nem 6.51-kor, 6.51-et kiiktattuk, 7 óra 5-kor. Hallottad, András? András sem hallottam. <gül> <gül> Mindenki hallottam. Holnap 7 óra 5. A hétfő nem lesz élő lebonyolítású műsor, a Kele János Máté Gábor beszélgetés következik, és itt szeretném elmondani, hogy egy egészen fantasztikus beszélgetés készült. Ha valaki örökbe akarja fogadni, ami azt jelenti, hogy a neve vagy a cége neve hangzik el előtte, és erre pénz szán, akkor én nem vagyok semmi rossznak elrontója. Döröpont, fiala Janos Kukacs, gmail.com, és tegyen egy nemes ajánlatot. Uh, vasárnap valamikor meg tudjuk mutatni neki azt a beszélgetést, amit egyébként támogat, még miatt úgy érezni, hogy zsákbomocskát vett, de ha megbízik bennem, akkor hétfő láthatja majd 7 óra 14-től hétfőn és kedden, a ked még nem egyértelmű, de valószínűleg hétfőn és kedden nem lesz élőlebonyoltás műsor, korábban felvett interjúk lesznek. Ez a stábnak nem csak a mentális, hanem a fizikai állapotának is a karbantartását szolgálja, és nem gondolnám, hogy ezek ne lennének egyenértékű műsorok, mint ahogy ha egyébként most az lett volna, hogy önökkel kelljen, vagy lehessen beszélgetnem, akkor csak ezt tudom mutatni. Úgyhogy akkor vissza is vonom azt, hogy lehet telefonálni, mert már nem lehet telefonálni. Holnap tehát Filipov, Navracsics és Horváth Csaba követik egymást. A hónapi műsor az 8.31-ig vagy 8.40-ig tart, ez még nincs egyértelműen eldöntve. Tehát aki örökbe akarja fogadni a Kele János Máték Gáborféle beszélgetést, zöme a Vilmányi benet története adja. dörö.fiolajánoskukat, gmail.com, egy összeg, név és telefonszám. De nem ezt kell, hogy felhívja. Te most magadban beszélsz, hogy hozzám? Nem, rosszat hívtam, illetve hamarabb tettem le. Kisamus, hogy a köreget kínálok. Jó reggelt, ha én a politika dolgoznék, mint ahogy nem dolgozom, akkor erősen elgondolkodnék azon, hogy önt más területekre csábítsam át, mert az a mód, hogy ön beszél, tájékoztat, munkaközben nem láttam, nem ajánlott egyelőre állást a fővárosi közgyűlés, de nem is hiszem, hogy különösebben alkalmas lennék rá, vagy a fővárosi önkormányzat tanácsi dolgozó csak joggyakorlaton voltam, szakmai gyakorlaton, Sopronban, szóval nekem imponáló. Köszönöm szépen, a nem tudom, mely, melyik e, is fogta meg ennyire, de jól esett. Van. Nem, nem, nem, nem, nem. A, a, hát most már egy ideje figyelem az öntevékenységét az egész, tehát nem egy-egy interjú, hanem az egész, egész létezése. Van, bennem, van önben valami autisztikus, tehát olyan, ahogy egyébként leválasztja magáról a dolgokat, Uh, ahogy egyébként egy sor a maga közelébe se enged, de ezt az ember elnézi önnek azért, ahogy egyébként megnyilvánul, és egyelőre senki nem cáfolta, hogy ön a tevékenységét illetően alapvetően más lenne, mint ahogy beszél. Ez remélem is, hogy ez így van. Egy fehér honló. Valaki azt gondol, hogy azt állítaná, hogy a más, hogy működök, mint ahogy beszélek. Meg azt gondolom egyébként, hogy ez egy olyan jellegű munka, amit nem lehet ilyen kettőséggel... Meg hát hiányzik önből azok a... Tehát hogy mondjam, hogyha az önnel készült interjúkat leírta az ember, akkor ilyen hosszú, a témához nem kapcsolódó körvondatokat nem kellett kivágni, mert nem voltak benne. Ugyanakkor az a helyzet, hogy ön hiába általános főpolgármester helyettes, az ország életében nem fújja a passzát, szeret, és amikor legutóbb volt egy háttérbeszélgetés, és kérdeztem öntől valamit, és ön azt mondta, hogy ez a kérdés alapvetően egyébként nem rossz, akkor most más vonatkozásban teszem föl, hogy én azért is bírom, ahogy ön beszél, van hasonlóság sok mindenben, sok mindenben nincs, mint Navras és Tibor, mert mint egy tanár. Azt mondja, hogy akkor lerajzolom, elmagyarázom, érted, már nem értem, és akkor végtelen türelemmel tovább és tovább magyarázza. És ugyanakkor természetesen csak a saját területén felel. Mert ugye ön nagyon jól leír valamit, Ebben a mostani helyzetben, ami senkinek az életében nem volt még, nem volt senkinek az életében ilyen energiaválság, nem volt az életének senkinek az életében olyan, hogy a közelében olyan háború dulna, mint ami Ukrajnában, bár a Délszláv háború azért, azért ezt valamelyest megközelíti, de ilyen gazdasági válsággal senki nem nézett szembe, ilyen infláció évtizedek óta nem volt, és annak mértéke ki tudja, hogy még hova nő. De amikor az ember azt tapasztalja, hogy adott esetben van egy másik város gyakorlata, amely ugye nem a főváros, de nem is kicsi, és az ember megkérdezi Kis Ambrustól, hogy ez hogy van, akkor nyilvánvalóan Kis Ambrus azt tudja elmondani, hogy mi van a fővárosban, és hogy nem érti, hogy éppen Székesfehérváron, színházzal kapcsolatban, szolnokon, közvilágítással kapcsolatban miért döntenek így, de az emberben mégis megragad, hogy az ország nagyvárosai, miközben csak egyetlen igazán nagyvárosa van, az Budapest, miért folytatnak egy energiaválságban alapvetően eltérő gyakorlatot, akkor is, ha egyébként ezek a dolgok még nem következtek be, hiszen Székesfehérváron még nem zárt be a színház, Szolnokon pedig még éjszaka nem kapcsolták ki, éjfél és négy óra között a közvilágítást. Én nyilván nem tudok belehelyezkedni sem a Székesfehérvári, sem a szolnoki polgármesternek a helyzetébe és nem is ismerem mélységeiben, hogy az ő költségvetésük hogy néz ki. De szerintem ez nem költségvetési kérdés. És, és ebben nagyon fontos, hogy szerintem próbáljunk meg nézőpontot választani. Az az energiaszámla, amit ki kellene fizetnie a városnak, most akkor szűkítsük Budapestre, a jelenlegi árazáson az az energiaszámla kifizetetetlen. Sőt, mondok egy rosszabbat. Ha lenne ennyi pénzük, nincsen. Akkor lenne se fizetni, igen. Akkor se szabad kifizetni, mert ez a, a piac, ez egy hihetetlen anomáliákkal teli piac. Most ez egyértelművé vált. A... Az ezzel kapcsolatos gondolatai az egyébként a korábbi életére, tapasztalatairát, abban nem nagyon, mert hasonlóan nem volt. Olvassa a szakirodalmat, vagy tanácsadói vannak, mert az, a, az ahogy ön ezen, ezen a területen megnyilvánul, senki az íg a világán nem nyilvánul meg. Ön azt mondja, hogy lassan a testtel, ki kell várni eh, olyan, hogy nem kell fel a nap, olyan nem volt még. Persze hát az, az gáz lesz, hogyha egyszer fogja magát, és nem kell föl, akkor kis ambrus is dugába dőlhet, de hát majd meglátjuk, hogy lesz-e ilyen nap. De ön az egyedüli, aki így viselkedik? Az, azt gondolom, hogy nincs más út. Tehát most miről szól a történet? Ugye egy önkormányzat, egy állami cég, vagy maga egy minisztérium is, hogy közbeszerzésen vásárolja meg az energiát. Ha valaki ilyen árakon egy évre leszerződik, a kő egy éven keresztül ezt fogja fizetni, ezt az ár. De ez az ár ez egy ideális ár. Ilyen mértékben nem növekedtek meg az előállítási költségek. Ez egy tőzsdei termék, amivel spekuláció folyik. Szerintem kétirányú spekulánsi logika van. Nyilván van az orosz érdek, ami a háborús logika alapján Igen. mozgatja az árkat. És van egy, egy nettó tőzsdei spekulánsi logika, ami úgy kereskedik ezzel az árammal, meg a földgázzal, minthogyha ez egy részvény lenne. Hiszen tulajdonképpen úgy van kint a tőzsdén. Vannak olyanok, akik azért vásárolnak energiát, egy képletes vásárlásról van szó, mert még nincs is rá szükségük. Hát erre az, az egyik legjobb jól. példa most, amit Szlovák kiamutat, ahol a miniszterelnök elmondta, hogy mennyiben tették rosszul, hogy valamit eladtak, amit most ötszörös áram kéne visszavásárolniuk, de ez nem megy, úgyhogy államosítani kéne. A pi, eznek a piacnak minden logikai szabály szerint előbb-utóbb össze kell omolnia. Nem tudom, hogy most az összeomlással nem azt kell érteni, hogy nem lesz termék, hanem az ár fog bezuhanni. Ezt nem tudom megmondani előre, hogy mikor történik ilyen, hiszen nem láttunk ilyen helyzetet, csak egyszerűen a múltbeli tapasztalati adatokból azt lehet kiolvasni, hogy nem tud ilyen szinten fennmaradni az ár. Ha pedig nem tud, akkor meg kell őrizni azt a cselekvési lehetőséget, amely után, amikor normalizálódik a helyzet, vagy ennél a normalizálódás fele, legyen mozgásterünk. Van-e jelentőség, hogy ez a változás mikor következik be, hiszen ennek kell, hogy változása legyen, hiszen hogyha az az extrém eset áll elő, amit ön egyébként meglebegtetett, hogy akár naponta vesznek áramot, ha a napi ár ilyen magas, akkor azt se fogják bírni egy bizonyos szám után. van, de ha napi árazás van, akkor fennmarad a teljes mozgástér, hogy amikor azt látjuk, hogy kezd a piac normalizálódni, abban a pillanatban lehet... Igen, de most azt mondom, hogyha, hogy ez, ez ugye azt feltételezi, hogy ezen időtartamon belül normalizálódik. Ha nem, normalizál, ha nem normalizálódik, hát akkor kis amrusnak is fájni fog a feje még jobban. De akkor, csak fog, akkor fog csak igazán. Ebben önnek igaza van, de erre mondom azt, hogy ezt kezeljük teljesen külön. Tehát ezt az árakat úgy lehet kifizetni. De közvilágítás a Budapestnek nem azért van, mert befizetett áramszámláink vannak. Közvilágítás a Budapestnek azért van, mert van, van áram. A... Igen, ezt mindig elmondja, tehát erre vigyázni kell, mert ezekre én nagyon érzékenyen reagálok. Igen, ezt elmondta. De, ne, ne, azért mondom el, és tudom, hogy a, a nem szereti, hogyha ismert szerint, lesz. Csak szerintem ez, egy fontos alapelv, amit rögzíteni kell, mert hogy a, a, a alapgondolkodásunk oda, az Ebben önnek a... igaza van, de akkor abban legyen szíves tanár úr, nekem segíteni, hogy mi a különbség e között és a lánchíd között. Miközben érzékelem, hogy van, valamit sejtek is, hiszen ön nagyon jól tudja, uh, hiszen ön az, aki egyenvek közt uh, erről beszélt és nem kommunikál, de nem kell, hogy a lánchíd legyen, bármi más. Uh, ami a főváros helyzetét illeti az elmúlt időben, vegyük csak azt az időt, amióta mi beszélgetünk, az se rövid. Uh, Permanensen szó van arról, hogy a főváros anyagilag mennyire rossz állapotban van, és közben mégis képes a fennmaradásra, közben mégis képes szociális támogatásra, amiről tegnap beszélt Egonnal, és amire külön ki fogunk térni, hiszen tudom, hogy ez önnek szívügye. Így aztán egy kívülálló, még akkor is, hogyha az intelligenciája olyan alacsony, vagy nem annyira alacsony, megfelelő rész aláhúzandó, mint az enyém, nem érti, hogy végül is a képessége mekkora. Hiszen korábban más dolgok kapcsán azt mondta, hogy a nehézségeket okoz, most pedig, amikor sokkal nagyobb nehézségek vannak, azt mondja, hogy ki kell várni, és én azt mondom, hogy oké, okay, ez az Atlasz végül is mekkora, mekkora földgolyót tud elviselni. Egész egyszeren elbizonytaladom a tekintetben, amiben korábban se voltak exakt ismereteim. Ha érthető, amit mondtam. Talán értem. Hogy mi a teherbíróképesség, hogy ez annyira relatívnak tűnik, ami számomra már értelmezhetetlen. Egészen addig, amíg nem volt szó, az a főváros teherbíróképességéről nem is foglalkoztatott. Most viszont azt érzékelem, hogy ezek a határok úgy tudnak kitágulni, ahogy egyébként a perspektíva. De ugye a más dimenzióban gondolkozunk most. Én a... Szerintem van egy választóvonal. Ez való 2000 egy ősze környékén, de felerősödve nyilván inkább a 2002 nyara. Az előtti időszakban kicsit lehetett a normál gazdasági szabályok alapján számolni, és akkor ez alapján beszélgettünk, el tudtam mondani, hogy mennyi az adóbevételünk. Ez is 2001. kiadás, 2002 és 2000, 2021. Ah, igen, igen, igen, igen, igen, Azt borulni, igen. de nagyon látványos 2022 jár lett ez a folyamat. Azelőtt ez, ez egy 2020 De azóta én ezt nem tudom követni. Maradjunk ott, a, értem, amit mond, de azóta nem tudom követni, mert az ember azt gondolná, hogy egyszer csak ön belenyúl a zsebébe, és azt mondja, fialában, meg itt nincs semmi, de ilyen nincs. Mintha ha ez egy feneketlen zseb lenne. De ez valójában nem. Ez lehet, az az érzés kívülről, és szerintem itt van egy izgalmas kérdés. Van egy logika, hát tegnap például a belül került, hogy a Há, ilyen háztartási, házi logika, hogy hát nézzük meg, hogy mennyi pénzünk van, és ehhez képest mérjük a tervezett kiadásokat, uh -huh. és amikor azt látjuk, hogy a meglévő bevételünk a tervezett kiadások, jövőbeli kiadásokat nem fedezik, akkor mondjuk azt, hogy elhalsztunk kiadásokat. Uh -huh. Ez egyébként ez egy racionális dolog, de amikor ennyire irracionális a folyamat, amikor én azt mondom önnek, hogy az az energia számla, amit a városnak ki kéne fizetnie, az messze meghaladja minden bevételünket, és most nem picivel, hanem brutálisan meghaladja a dolgot, tehát mondjuk 150 milliárdos probléma van. Akkor ugye ez a logikát nem lehet követni, mert akkor ebből a pillanatban azt kéne mondani, hogy mindent lekapcsolunk és elmentünk haza. De ilyen nincs, hiszen annyi felelősségnek meg lennie kell, hogy Budapesten nem lehet olyan, hogy nincsen közvilágítás. Budapesten nem lehet olyan, hogy nincsen közösségi közlekedés, és nem lehet szociális intézményeket bezárni, és még azt is mondom önnek, hogy szerintem még színházak az Ezt is értem, és ez egy nagyon fontos dolog, és ugye itt pontosan a színház bezárások kapcsán került ez elő a múlt heti beszélgetésben, de akkor praktikusan kérdezve, az megválaszolható, hogy mekkora köztartozása van most a fővárosnak különböző szolgáltatók felé? Jelenleg nincsen köztartozásunk, ugye 2022-ben még olyan árakat fizettünk, amire korábban szerződtünk le. 2023-tól lesz izgalmas a játék, január 1-től, ugye itt még nincsenek is beszerződők. Jó, de például a BKV-nak azokat a költségeit, amelyek vannak, azokat valahonnan kipótolják, miközben a BKV-nek ennyi pénze nincs, vagy a pkv nek is van ennyi pénze? Vagy mi a helyzet? BKV-nak nincsen ennyi pénz, a BKV esetében azt csináljuk, hogy szállító játemezések vannak, szájtói számlák faktorálása van, illetve a NAV-val egy fizetési halasztást kértünk. Tehát, hogy ne kellene ad adójárulékokat befizetni adott hónapban, hanem ahogy egyébként egy más vállalkozás is kérhet ilyet a NAV-tól, hogy azt mondja, hogy most az anyagi helyzete miatt... És ez pedig kér... mekkora összegre vonatkozik, ha ez nem hadititok? Nem hadititok, egyébként ez azt az számolunk, hogy 4,8 milliárdig visszük el ezt ebben az évben. Én ezt a és a NAV a... ebben egyébként e, rugalmas? E, NAV az első két kérését a BKV-nek teljesítette, ez annyit kért, hogy a fővárosi közgyűlés egy jelzáloggal e, járuljon hozzá, nem a buszokra, meg nem a gépjármű garázsokra, hanem egy, úgymond, egy köztolgáltatói szerződésre. Az mi? A szerződés az azt jelenti, hogy amikor megbízunk egy feladattal egy cégünket, Igen. jelen esetben a BKK-n keresztül, Igen. a BKB-t vagy a, a közszolgáltatásnál a BD-ket ugye azt mondjuk, hogy ennek ez az ára, mi azt kérjük, hogy ilyen és ilyen járműek járjanak ilyen menetrendben, ez ő kiszámolja, hogy ez mennyi okay. kilométer. De, de valójában hát, mind van járszáló, csak kérdezem. Hát ezen az utaláson van. Értem, de hogyha netán a... önök nem fizetnek akkor ezt a járszálogot hogyan lehet pénzét tenni? Hát nyilván ez egy nehéz a koronatól kezdve, de ezek az a, a e, meccetbe léptünk, ahol egyébként tegnap velünk együtt átlépett a magyar kormány is, és nem akarom azt mondani, e, hogy, a, hogy, a, mert, hogy a, utálom ezt mondani, hogy, hogy mi azért csinálunk valamit jól, mert a másik is ugyanilyen jól csinálja a dolgot, vagy ugyanilyen rosszul. Tehát tegnap a magyar kormány, kiderült, hogy van egy úgynevezett 7-es kormányhatározat amely alapján Ober 31-ig. Csak munkabért és adótjárulékot fizethetnek a minisztériumok. Semmi mást ez alapján. Mi ehhez képest azért még úgy érzem, mint hogyha licidiebbek lennénk, bár nem értem a kormány mit csinál és miért csinálja. És egy aggaszt is, amikor ilyen jellegű dolognál nem értek valamit, mert akkor vagy nagyon nagy a probléma, el, vagy nagyobb, mint aminek kéne. Vagy inkább az a gond, hogy ott nincs egy kis amrus, akit így lehetne kérdezni, Az így lehetne kérdezni, akkor valószínűleg az ember megnyugodna, hogy ez egyébként mivel jár együtt. Tehát az egy fontos dolog, hogy a gyereknek a tanár magyarázza, el, hogy mi a helyzet, hogyha egyébként valamit nem ért, vagy nyugtalanítja. Üm, üm, és az átütemezés, az kifelé? Tehát ki az, akinek egyébként várnia kell a pénzére? A BKV esetében? Igen. Hát ugye, nyilván, hogy az előbb mondtam a NAV. Nap? Igen, és a navon kívül? Ezen kívül olyan nagyobb szállítói vannak a, a, a BKV-nak, és ezeket most nem fogom tudni megmondani, hogy jelen pillanatban kiket állapodtak meg, de nyilván neki is magas energiaköltségei, vagy költsége van, ez nem titok például a motor szerezbe, üzemanyagot, de hogy pontosan mely cégekkel állapított, állapodtak meg halasztott fizetésről, ezeket most nem fogom tudni fejből elmondani, nem tudom, hogy, hogy állnak a tárgyalásaik erre vonatkozóan. Oké, okay, rendben van, uh, nem vonatkozik. Meg újfajta feladatok vannak. Szalajan információival én nem tudok vetekedni, neki páratlan jó információi vannak, és nem is akarom azt eljátszani, hogy én most beszélek önnel, akkor én arra kérek választ, de ön nem kapott. Ugye azt írta a Népszaba 27-én, az olyan nagyon messze nincsen tőlünk hogy indul a nagy üléscsere a szinte új orosz metró kocsikban, mert hogy egyébként a minden kilencedik 10 ülést cserélni kell alig nyilván szerelvényeken, és ezügyben a, a BKV-hoz fordultak, de nem kaptak választ. A cikk megjelenését nem kaptak választ, hogy, hogy a tender háteréről, ami ezeknek a kicserélésével kapcsolatos, meg az, hogy ez egyébként most kinek a büdzséjét érinti, különös tekintet arra, hogy az oroszokkal ezügyben per is van, de az se nagyon halad előre, illetve egyáltalán nem halad előre, hogy ennek a fákjás menetnek mi a helyzete? Hát, ez egy közbeszerzés kiírásról lenne szó, tehát nem arról van szó, hogy most akkor is indul a üléssel egyelőre, a BKV megnézi, hogy milyen árak vannak ezek, ezeknek a közüléseknek a kicserélésére. E, itt van egy, ezt nem fogom tudni, hogy ebben mi az igazság, hogy a cikk azt mondja, hogy maga a szerelvények már konstrukciósan problémásak voltak, és emiatt kell idő előtt nagymértékben cserélni az üléseket. Ilyen mélységében nem ismerem azért a BKV-nek a működését, hogy ez tényleg egy az felele meg. Itt csak arról van szó, hogy egyébként nem csak az üléseket, hanem más alkatrészeket, és nem csak a, a metrókocsikban, hanem a buszokon is, vagy a villamosokon is időközönként cserélni kell, hiszen egyébként ez a probléma... Hatányodottan nőne, hogyha nem nyúlnának hozzá ezekhez a járművekhez. Ez egy normál ügymenet része. Az más is persze, hogy ebben az időszakban, amikor sok eszközt, anyagot nem lehet beszerezni a világpiacon, vagy csak brutálisan hosszú szállítási idővel, vagy magas áron, akkor néha ezek a közbeszerzések, ezek a kívánság kategóriába tartoznak, maximum szondazzák a piacot, de én nem azt mondom erre, hogy akkor ne lennének az ülések kicserélve, vagy elkezdve. Csak azt mondom, hogy ez egy közbeszerzési kiírásról van még csak szó ebben a helyzetben. 200 millió forintot szavaztak meg civil szervezetek támogatására, nagyjából tudja, hogy mekkora az igény, hogy ez a 200 millió elég lesz-e, vagy semmi. ugye azért is kérdezem, mert Ugi Attila felvetésére ön azt mondta, hogy azért nincs pontosan megcímkézve, hogy ez hova megy, mert hogy az egyébként, hogy ki mindenkire lesz rászoruló, és kit milyen mértékben kell támogatni, azt itt a napról napra való romlás következtében nem lehet részletesen megmondani, hiszen fogalma sincs arról, hogy ez hogy át a történelem. Ugye szociális ellátásokat működhető civil szervezetekről van szó. Azon civil szervezetek, akik például a bántalmazás elől, a családon belő előszak elől menekülő gyermekes anyákat fogadnak be a családok átmeneti otthonába, átmenti szállásokat működtetnek, éjszakai szállókat működtetnek, és ezeknek azért nem kicsi a számuk, csak önmagában a családok átmeneti otthonának az egyharmadát Budapesten civil szervezetek működtetik. Ők olyan helyzetben vannak szinte bármelyik pillanatban, ha azt mondja, a, a, hogy egy bérleményben működhetik ezt, hogy a, b, a tulajdonos azt mondja, hogy hát rakjál le 30 millió forintot kaucióba, mert nagyon magas lesz az energia, számlóként nem tudják megoldani, és kénytelenek lesz. Evidens, éve. hogy egyébként segítségért önhöz, illetve a fővárosi önkormányzathoz fordulnak? Ö, szerintem, de ezt most nem nézzük, hogy evidens vagy nem evidens, mert nyilván ezt hogy nagyon meg akarnám, Okolni, hogy miért nem kell segítenek, akkor meg tudom ezt önnek okolni, csak nem akarom. Félért, én azt kérdezem, hogy ők elsősorban önre számíthatnak? Szerintem mindenkire számíthatnak. Számíthatnának a keveti önkormányzatokra is, ránk is, és az államra is. Ugye az állam normatívet fizet nekik, tehát a normatívát megemelni nem fogja, de ha megemelni, akkor a probléma meg is oldódna. De most én ezt várhatok arra, hogy a kormány belenyújjon a zsebébe, csak akkor ezek összeomlanak, ezek az intézmények. És azok, akik ott laknak, ha bezár az intézmény, nem modulik meg a lakhatásukat hogy megold, bezár az intézmény, sőt, akkor keletkezik az igazán uh -huh. probléma. Növekszik a közveti hajléktalanság, a télen a megfogyásos eseteknek a száma, növekszik, miután családok átmeneti otthonáról van szó, és gyerekkel utcán logikus módon nem lehet lakni, ezért növekszik az államos gondozásba kerülőknek a száma, és ez a tragédia, ez rárobban a városokra, ez egészen biztos. Ez most sajnos úgy kell elképzelni, mintha egy hajón ülnénk, ahol elkezdett egy lék megjelenni, szivárog rajta a víz, meg kell próbálnunk az egyik kezünkkel ezt betapasztani, de azt látjuk, hogy közben egy másik lék is keletkezik, azt is meg be kell tapasztani. Hogy lesz-e annyi kezünk és lábunk, amivel ezekkel a lékeket be tudjuk tapasztani, ezt nem tudom megmondani, de el kell kezdeni ezt a folyamatot legalább lassítsuk ennek a válságnak a kialakulását. Tegnap a közülés után még este találkoztunk 18 civil szervezettel, akik ilyen, ilyen intézményeket működtetnek. Már most jelzik, azt pedig még a rezsii számlák még nem robbantak rá a társadalomra, most még egyszerűen a megnövekedett megélhetési költségek vannak. Már most azt mondják, hogy mikor... Egy évvel ezelőtt mondjuk 80%-os volt a kihasználtság az intézményüknek, most már 100%-os. Egy dolgot legyen szíves nekem segíteni, megérteni. Én pontosan értem, amit mond és nagyjából érzékelem a különbséget is, de ön, aki ebben benne él, a különbséget, ezeknek a szociális intézményeknek a működése, és a BKV működése közötti különbséget, hiszen amíg a BKV-nél ön azt mondja, hogy olyan nincs, hogy ne közlekednének a villamosok, addig ezek a civil szervezetek kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy a tevékenységeket be kell, hogy fejezzék. Hol a különbség? Pontosan tudom, de nem tudom jól elmondani. Ön elmondja? Ott van a különbség, hogy a BKV esetében mi vagyunk kellően nagyok ahhoz, hogy azt mondjuk, és azt, azt merjük mondani, hogy olyan nincs, hogy kikapcsolják. Ez rá. nagyság kérdése? Szerintem ez nagyságnak a kérdése. Igen. És most nem a felfogadó Nem, nem, nem, nem, nem minimálisan se gondolnám. Nincsen közösségi közlekedése Budapestnek, akkor ez itt, itt lehet. És ez a nagyság, ez egyben önt ö, eltölti olyan ö, tudattal is, mert hogy el kell, hogy töltse, hogy a kicsiknek, amelyek egyébként a tevékenységüket tekintve nem összehasonlíthatóak a BKV-val, mert ezek összehasonlíthatatlanok, de a tevékenységükre épp úgy szükség van, mint a bkv re a nagyságából adódóan, akkor is, hogyha szorult helyzetben van, kisegítse. Ez, ez, ez egy pontos, ez egy nagyon jó definíció, valóban egy terről van szó. Tehát én azt nem várhatom el egy civil szervezettől, hogy én ezen a logikán gondolkozzon, mint én. Mert ő neki azt fogja mondani a, a, a ingatlan tulajdonosa, hogy kikapcsolom az áramot, mert én nem merem azt csinálni, hogy a, te gyűjtöd a közüzelmi tartozásokat. Nálunk nem fordulhat elő, hogy a közösségi közlekedés vagy közvilágításban lekapcsoljanak minket az Ez Nekem nincs. Volt olyan már egyébként a tevékenysége folyamán, amire azt mondta, hogy ilyen nem fordulhat elő, és mégis előfordul? Nyilván, de nem ekkora súlya. Tehát, hogy ö, ö, nem gondoltam soha, hogy ö, de mondjuk ehhez képest azt mondom, hogy talán érték. Nem gondoltam solyan olyat, hogy közterületet elvesznek tőlünk. Egy, egy, egy <gül> Igen. Meg... Jó, tehát hogyha egyszer önt fölhívják telefonon, hogy főnök, vagy nem tudom, hogy szólítják, Ambrus nem közlekednek a villamosok, akkor azt mondja, hogy fölhívom a fialát, és tévedtem? Egyébként akkor ezt meg fogom tenni, hogy akkor elmondom, hogyha a magyar államhoz tartozó NVM lekapcsolja az áramot, és megáll a négyes hatos akkor én, tényleg elsőként, elsők között fogom fölhívni önt, és azt mondom, hogy tévedtem, nyilván az elsők között azokat hívunk fel, akik meg jaj. lehet oldani a problémát. De, de, de, de én azért ezt nem, ez lehetetlen. Tehát most tényleg, gondoljunk már bele, ha nincsen közvilágítás a Budapestnek, tehát sötétségbe volna. Ha nem lehet elmenni a közösségi közlekedéssel a munkahelyre, orvoshoz, mi fog történni? Ez, ez az egy lehetetlen kategória. És itt nem arról van szó, hogy hiány van villamos energiából, kevés lenne, hanem arról van szó, hogy brutálisan, magas áron akarják eladni. Nem lehet kifizetni. Teljes, teljesen világos, ehhez képest kiszerű, és hál' Istennek nem a mi kettőnk története. Meg nem az ön története. Ön pártpolitikában alapvetően, abban kor nyilvánul meg, ha én kérdezem, és akkor is óvattal, lást még önkormányzati időközi választás. Ugyanakkor ma, és hihetetlenül készséges volt Borbély Lénár, beszélgettem vele Csepe polgármesterével, ezen bizonyos munkásszálló vagy munkásszállók megmentésének a történetéről, Uh, és uh, annél, hogy a lojalitását akarnám kikezdeni, úgyse sikerülne. Uh, két mondatot olvasok önmagában fel, ez egy 20 perces, eléggé alapos beszélgetés volt, és még egyszer, ahogy az ön készségét is köszönöm, Borvé Lénárt is tegnap este egyből rendelkezésre állt, tehát megbeszéltük ezt a mai regget lehetett volna a jövő hét is, de az időmúlás ennek igazán nem tesz jót. Uh, a két mondat, az egyik így szól Borbély Lénártól, az ilyen nehéz helyzetben ugye a történet az, hogy munkásszálót zártak volna be, mert a jelinek féle indulták tulajdonában lévő munkásszállónak annyira megnőtt a lezsi költsége, hogy nem akarták föltartani, és emberek kerültek volna utcára, beleértve gyerekeket is sikerült megoldani a problémát, vagy úgy, siker, úgy tűnik, hogy sikerült, Borbély Lénát ezzel kapcsolatban tegnap azt írja, hogy azt írta, uh, ilyen nehéz helyzetben a megoldás csak tárgyalásos úton együttműködve lehet megtalálni, nem pedig fenyegetőzve és üzengetve, ahogyan a Karácsony Gergely főpolgármester tette. A főpolgármester az, azt írta, az se baj, ha erről, Csepel Fideszes polgármesterével tárgyal már, mint jelének Dániel, hiszen minden polgármesternek dolga, ha, most a legkiszolgáltatóbb ett, az emberek védelme a megérhetési válságban a növekvő szociális helyzetben segíteni, kötelesség, a piaci alapú gondolkodást igenis felír, felírja az emberség. Ugyanakkor elmondta a Csepeli polgármester, hogy ő úgy tudja, illetőleg ő ezt nem így mondta, hanem tényként közölte, hogy azon kívül, hogy két Facebook posztot írt, vagy többet is talán Karácsony Gergely, jelenleg Dánielt és az indoteket nem kereste meg, Cseperre nem ment el, nem ismerkedett meg a helyzettel, és hogy azt nem állította, hogy az ő eljárási módját nehezítette volna a főpolgármester megnyilvánulása, de minden esetre nem is könnyítette meg van-e bármi ebben a folyamatban, ami, eh, amit ön látott, és amivel nem az illójalitását bizonyítaná, vagy a lojalitását eh, Karácsony Gergely iránt, hanem tényszerűen valamelyik fél igazát eh, erősíti? Az egész folyamatot szorosan nyomon követtem és láttam, és bármit is gondol a Csepeli polgármester, egészen jó információink vannak, hogy mi történt ott. Egyébként ott egy fűtőerőművet leállított a Jelinek úr, ennek hatására nem volt távfűtés a, a lakásokban, nem vásárolt oda egy kazánt, ugye a fűtőerőmű az nem csak ezt látta el, hanem nyilván több épületet is ellátott, de az épületben nem vásárolt kazánt, amiben tudta volna biztosítani a fűtést, ez egy 80 milliós beruházás lett volna, mi beszéltünk ott a gondnokkal, Beszéltünk ott, a lakók is kerestek minket, egészen pontos információink vannak a helyzetről, kollégáink voltak kint, megnézték, hogy mi történik. Mi azt ajánlottuk, hogy, hogy mi nem akarunk zárt ajtók mögött tárgyalni a Lények úrral erről, ha meg akarjuk oldani, akkor menjünk el, és legyen egy lakógyűlés ott. Főpolgármester úr az készségre elment volna. Jelenleg úr azt válaszolta, hogy ő nem akar sajtó nyilvánosan találkozni senkivel ez ügyben. Ez a tény. Kettő. Úgy láttam a Csepeli polgármester posztjából valójában ő azt közölte, amit tulajdonképpen lehet, hogy a nyilvánosság hatására jelent meg. hogy nyilvánosság kényszerítette ki, mégpedig azt, hogy szerintem valamilyen kazánt, vagy valamilyen... Ő amelyek. azt mondta, hogy ő a problémát már ha hamarabb detektálta, hogy ezt szokták mondani, vagy ahogy ezt vele zárpád annak idején először mondta, én ezt a problémát detektálta, ezt a kifejezést nem használtam, és később jelent volna meg e tekintetben a főpolgármesteri kommunikáció. Ugye a problémát szerintem nem detektálta, de teljesen, mindegy, szerintem maradjunk abba, hogy ez most úgy néz ki meg, okay, ott rendben ott van. 15-ét után is maradhatnak ott a illetve hát arról is volt szó, hogy újabb munkásszállók. Azt, azt hozzáteszem, hogy vajon ezt egyébként egy lakógyűlésen megbeszélni, mennyire szerencsés, mennyire nem, efelől most hirtelen hallva ezt az ötletet, nekem is volnának kétségeim. De szerintem nem. A, tehát, hogy, hogy a, az a legrosszabb helyzet, amikor valaki egy piaci alapon működtet egy, egy munkásszálló, ez nem egy totális intézmény, ő egy piaci alapon működtette. Majd amikor van egy váratlan probléma, akkor egy... Papírokat kirak az ajtól, és azt mondja, hogy október 15-ig mindenki csomagoljon össze, és hagyja el a, az épületet. És egyébként ott lelkes ott dolgozók próbálnak hajléktalan szállókat, meg családok átmegyő otthonát felhívni, és így uh, jutott el hozzánk a hír. Ó, oh, ezt én teljes mértékben értem, de ha korábban is lett volna, amikor normális ügymenet volt, és más gondok voltak, Jelinek, Dániel-le és akkor azt mondanám, hogy oké, okay, legyen egy harmadik, vagy negyedik, de hogy ez legyen a premier, azért attól tartok, hogy abból inkább egy ilyen politikai ensemble lett volna, és performance, semmint egy érdemi megbeszélés. De, az a, de ön jól beszél, az a fontos, hogy megoldás született. Így van, az lett volna belőle, mint ami most, hogy érdekes módon a cégcsoport meg tudta oldani ezt a problémát, ennek örülünk. Igen, eddig egyébként minden abban a menetben valamit ön mond, hogy jó, ha van probléma, végülis annélkül nem lehet létezni, de hogy ön a megoldások embere. Én nem, picit se vagyok boldogtalan miatt, hogy a Jelinék úr ezt a Cseppel polgármesterének mondta, hogy ezt megoldja, és egy közös képet posztoltak erre a Facebookról. Ez engem nem zavar, a, az zavart volna, hogyha ezek az emberek kikerülnek az utcára. Azzal vart volna. Köszönöm a rendelkezésre állást. Tartok tőle, hogy jövő hétig felgyülemlik annyi, hogy ismét fogunk tudni fél órán keresztül beszélgetni. Hogy ez most jó-e vagy sem, nem tudom, én élvezem. Köszönöm szépen, én is, úgyhogy jövő, egy hét múlva találkozunk. Köszönöm szépen, viszont hallásra. hallásra. Önök kis Ambrus általános főpolgármester helyettest hallották. Ha akarnak telefonálni, akkor a rendelkezésükre állok. 061 88 12 most 9 óra 5 perc van. Nem mondom azt, hogy 9 óra 12-ig, mert zenét most nem fogok adni, és ugyanakkor 7 percig csöndben se fogok itt ülni. Önök az záros határidőn belül kell jelentkezniük és elmondaniuk azt, ami a mai műsor kapcsán attól teljesen független foglalkoztatja önöket. Nekem módomban áll elmondani önöknek az, hogy egy fantasztikus beszélgetés készült Kele Jánossal és Máté Gáborral elsősorban villamányi Bennet története kapcsán, amit egyébként tegnap per e e traktáltam önöknek. Ha van bárki, aki ezt örökbe akarja fogadni, pénzért megteheti, meg is ismerkedhet a műsorral, ezt azonban meg kell, hogy tegye vasárnapig e-mailen dörö.fialajanoskukatgmail.com mert egyébként hétfőn megjelenik a műsor és utána már nem lehet örökbe befogadni. Amennyiben valaki azt gondolja, hogy ezt megtenni, a neve feltüntetésével, a cége feltüntetésével vagy csak egyszerűen azért, mert nagyvonnal is úgy gondolja, hogy támogatni szeretné a kejfejancsit, hajrá nem állok ellent, 061 helyett név telefonszám. Azt is elmondom, hogy holnap 7 óra 5 perckor kezdünk, és 7 óra 10 kor felhívom Filipov Gábort, aztán fölhívom Navracsis Tibort, aztán fölhívom Horváth Csabát, és akkor ott vége lesz a műsornak. Itt pedig annyit szeretnék elmondani, hogy nem fogom elmondani, hogy először másodszor, harmadszor, mert hogy egyébként itt villogna a telefon, hogyha önök egyébként reflektálni akarnának, vagy egyáltalán valamilyen ügyben beszélgetni velem semmi rossznak nem lettem volna elrontója, mint hogy önökről se gondolom, hogy önök most bármi rosszat cselekedtek volna abból adódóan, hogy nem telefonáltak. Milyen jó, hogy van ez a doktor, így lehet vele hadonászni. Így aztán elköszönök önöktől. Megnézem még, hogy kiküldött SEM-est. Igen. Lesz ez a tizenkettő csak másokból. Úgy tűnik, hogy a bakács Tiborral való beszélgetésnek megvan a támogatója. Igen. <gül> a stáber. Nem veszi Nem mondom meg. kíváncsi, hogy meg fog szöregedni. Bakás vagyok, és nem szívesen hallgatom a... Jó, ja, hát akkor nem szívesen, akkor nem szívesen. Ma van a születésnapodba meg. A Kejfejancsi nagyon boldog születésnapot kíván neked, de megpróbálom még egyszer, hát ha fölveszed. Nem szívesen, mint ha magamat hallan. 9 óra 10 van. Hm? Nedben van. Ez most már kísérg. Na, utoljára. Gyere már